Lau, lau, lau. Eskuekin eskuekin gutxua bailitzan Beti ukitzen du dena Eskuekin eskuekin genuen bizitzan Ogeita bigarren korrika azken egunean sartuko da honezkero Amurri honas izen martxoaren ogeita maikan eta gutxi faltazaio bukaerara iristeko Amaierarako ogeita lau ordu baino gutxiago falta direnean Guretik pasako da horeretatik Bitan gainera Korrikaldiro egiten dugun bezala, irratik ideo karranoak eta guzti, lehenengo ibilbidearen berri emateko presgaude honezkero. Ordubietatik lauterdiak arte, zuekin egongo gara, zintzilik irratian, hogeita bigarren korrika, saio berezian, zuzen, zuzenean. Gora korrika! Itzekin, itzekin, itzekin. Badator, badatorrela! Aurten bai! Hogei, tabigarren korrika badator! Zentzilik irratian, irratsaio berezia egingo dugu. Oñatakoak lotu, tautzi oñe libre! Apirillak amarrean, gaueko ordubitan hasita. Horeretara iristen denean, zuzenean kontatuko dizuegu dena baitare iritsi aurretik eta erritik pasa ondoren musika eta elkarrizketak barnen zenditu taiteki gogora tu apirriak gaua laruma gaueko gauadenian gahueko korrikaren irratsaio berezia zintzilik irratian FM eunean edo irubedikoitza.zintzilik.net elbidean entzungai! Tipi tapa, korrika! Zene Ko ikasi, ez zegoen atertu zain, ta batipitxapa! Korrika! Oh, <risa> Zemotzen zuten da? Zuten da? Ondo. Ondo, ondo, ondo ondo, ondo. ondo? Bai, bai, bai. Gabon lagunak, zer moduz? Berdin. Uh -huh. aspaldiko. <risa> bai, aspaldiko partez, eta plazerra hondia gainera, berriro irratiko estudietara etortzearekin, eta... Bueno, gaurkoan ere eh, batzuk eh, falta zaizkigu, egia esan badakizue korrika saio berezia egiten oi dugula, ba korrika dira, eh, korrika pasatzen dan pasatzen danean, eta eta bueno, eh, batzuk esan bezala esatari moduan egon direnak hemen ez dira egon, eh, ez daude gaur, baina kanpoan kalean daude eta gainera bitxikeri eta sorpresa ahondiekin eta e, bai, egia da sorpresa piloa kontatu behar dizkizugu zuzen zuzenean oh, yeah. Bai, bai, bai, <laughs> bai? Urdu bai. dago <laughs> Urdu dago bai? bai, ba. Ka, Esango nuke aurtengo edizioa dela Arrapatzen da zute, hola <laughs> De inkognito, arrapatzen da zute Ez ba, aurtengo edizioan esango nuke dela Beintanik gogoratzen detenen artean, zintzikide, edo zintzikide hoi gehien, e, parte hartuko dutena lekuko hartzen, ez da? Bai? Hori behintzata dezakegu, ez? Bai, hori aurreratu dezakegu, mm. eta baita horretu bueno, egia da, eta e, artea ondirik ez dugu ladukiko gauza pillo-pilloa kontatzeko se batez ere zentratuko gera horretako ibilbidean, Naki zuenez bi eh, parte izango ditu. Gu lehenengo partea kontatuko dugu zuzenean eta bigarren partean segura etxean egongo dela edo e, oza, korrika zuzene, negoku. egiten. Bigarren eh? hori korrika egiten hori da, baina bueno, meintsates gara irratian egongo. Orduan lehenengo ibilidea bai urtatu dezakegu eta hemendikan kontatuko dizuegu. Eh zerredukiko dugu, bueno, hasteko e, gabon gure teknikari jauna eta <laughs> eta hemendere kideak eh o oietako batera badoa eh arrano ezela ibiliko delako chipichapa chipichapa calera Egan joango da eta beste arrano batzuk ere ukiko ditugu hortik eta beraiekin koneksioak egingo ditugu eta saiatuko gara ba eh aliketa ezagitu beren kontatzen edo bueno bez kaleko e, giro hori zuei helarazten e, baldin bazodet etxean edo edo zer motibogatik ba zein baldezute kalera jetxi egitera. Edo ondoren etzungo dezutelako, goizean, gure asmoa da gaur igotzea irratxaioa, eta ba, igandean, ja goizean, ba, gozaltzen ari zareten bitartean, edo donosti erako bide hartu barbat biharko jaiaren bukaerako ba, bueno, egun hortan begira, Boie, ba, bintza gozaltzen edo biskotetxean garbitzen, bokata prestatzen, bi hor dut erdiko irratxaioa entzute zakezuten online, irubelikoitza.zintzidei.net, web horrialdean. Oixe eta zer esan dezakegu, ba? bueno, ya korrika bere eh, azken eh, orduetan dagoela amaika egun bimila kilometro baino gehiago eta bueno, lekukoak ez dakizten batean ya. E, hartu duten eta, bueno, porra ere egin behar dugu zebadakizu horre e, mm. lekukoaren barruan dagoela mezu bat, mesu sekretu bat eta hori gukairar arte ez dugu jakiten e, nork idatzi aden, hori guk ere galdetuko die guarranoi eta arra ere galdetuko die kaletarrei, ba, ba bueno, ea beraien uste zenek e, irakuriko duen gaur, zein zein da egilea. Mm -hmm. Bai, e, ja, hori... Ze, ze, hori egitan degu porra bat Bueno, gure artean nahi dute egin dezakegun Ai, bueno, esan dezakegu Xabierra Murizak eta Mirena Murizak Bueno, bintza Mirena Murizak Ez duela idatzi eta bera ez dela egila Ta Xabierra Murizak ez da ere aurreko aurrekoan irratien eta esantzun ez da ere Ez da ere, orduan, ba bueno, ezakit Baina igualde zorratan dago Euskalo Dago eskutatzeko bere sekretua Nik pirritze eta porro Deskartatzei jutere bai, omenduak direnez Naiko kantazua izango ditzateke Bera ere. baiak corre gatik erseguia gian eh corre gatik orida ordun tun tun tun tun ze zeinbotatsen mutsutzu ya o sea es bacari le cuco vaizik eta azken me suoajo eh ya oriritzate ke había xara xarasuara xarasuak igual que colitos que bosca bai ez dakit Auzoko erre. Auzoko beste norbait. Ez eguna, matu. Oh, yeah. right, Matuneta, matunetan Matu neta, matu neta santuta. Hau eskaloa. Mm, Mira, politaizateke. Bai. Demora ba. bada la ma beintzat. Bai, uh -huh. bai, bai. Ba. Ba. Ba, nik ezakiz ere esan, ez es, du buruan ez, Iñor. Zin txinikin buruan, zenbat jende ez, eh, lotu. Venga, pues, eh, venga, ni maturako, o sea, porrarako matu. Bai, <laughs> <laughs> <laughs> <gay> baina o sea, Euskal Herri Maian, eh? O euskal sea, Herri Maian, kultur ah, va, gintzan, gertsona famatu bat. Bai, ni ez dako... Bai, venga. Ez da famatu matu ala. Bai, famatu da, famatu, bai. Fa-matu <risa> claro. Bueno, ezakitak gian beste Igual ez eh, eh, da in-famatua o sea, egia da Ez ditezaten matu gatik eh? Matu da-famatua mundu oso Bañan, eh, oixe, ba, hori ezakit Igual ez dela, egia eh, egia egual ez dela in-famatua Bañan, bueno Ijei bul ez bai-famatua <risa> Ah, baita Bueno, DJ Bull izango da pues orain a, ari dana musika jartzen hor no? horremen horretan zu mardian dakizuene safaria egonda, e, bueno, arratsalde osoko plana egonda egia san E, barra ireki dute arratxaldeko zazpitatik, e, sortziak eta laurrenetan irati jauregi eta gardokiren emanaldia egonda, afaria beduraz ziterritan eta esan bezala ama biterritan DJ gula, asida musika jartzen beraz, e, bai, ba, gara, eh? giroa baduzuek. Egon gara, justu, ba, eh? pablota biokortikan, eta justo justu, igo, igotzen hasi garenean oreaka, asidia karpako zeak kortinak bai, bai. kentzen, eta jasi da bai, DJ eta... emanaldia, afaria bukatuta. Oisa, deno que xerita zeuden... Chincho-chincho, eta chincho, chincho, ya brei, chincho, zutik. Chincho-chincho, masca mascarilla erikin jarrita, eta dena... Oidea, dena jarrita. Jarrita. Jarrita. Jarrita, jarrita, jarrita, jarrita bat ondoan, jarrita jarrita bat, edateko jarrita bat. Jarrita, eh... jarrita bat, eh... <risa> eta bier, eh. <risa> bueno, pues... Oisa, eta orduan, ma... Eh, eh, Césame ardego, pues... Eh aurrera jarraituko dugula eta korrika eta korrika eh? egitera, bueno, prestak eta bueno, igualarik eta batzuk hemen ningu ditugu dantzaren bat edo beste ere batzuk egin dute hemen herrian ah, bai. ba, bueno, guk egin dutxak edo dantzai ratian, baina bai? nola ez da nik usten ba, ez dugu ridikulo handirik egin nik ridikuloa no, aia... ja <laughs> <laughs> nahi korreja dantza, eh, osak que... e, e. bueno, baina ez dugu apostua egin, eh? zuk esan duzu matu, ja. zuk fantazia Nik ez dakit, eh, batzuk esaten zuten Mirena Gurmea, beste batzuk esaten zuten eh, Bizkaiko bertxularian txapelket, bertsolari txapelketa irabazizuna, eh, ber, eh, nerea Ibarzabal. Ibarzabal. Eta... Baina hori da, beste odiotena oinazuk, zer diozu? O da, zein gustatzuk edo izaitzuk, eh? Neri, eski, haber, pentsatzen dut bertsolari bat, berriro beste bertsolari bat izango da, zakit. Igual, e, e, zakit igual beste jatorri bateko baino euskaldundutako pertsona bertxona bada, eta ezakit. O, sa, anzalea, bat, ja, eta, ezakit. Ja, bueno. Bukua. Nik ez da, orde tarrela, orde tarrela. Orde tarrela. Bueno, la apuesta es Hemen ole Cocoa bestari gabe hemen gaudela zintzilik irratian FM unean zuzen zuzenean gaueko. La Nik ez utese resango en aiz bustiko sentitzen ezen estakit. Eta benga jarraituko dugu aurrera saio bereziarekin. Bai, aurkeztuko dugu urrengo audioa. Eh, sanbarri zuegu aurrez, eh claro, e, ordu txikitan pasatzen da korrika gure erritikan, eta bueno, ba, elkarrizketatoko gehienak, ba lotan daude edo ezin zuten elkarrizketa egin zuzenean. Beraz, aurrez, ba, aurre grabaketa bat egin dugu eta bueno, gure arranoa hor ba, dagoena zentroan, gainea, berak, gero, e, laua izetaraaren lekukoa eraman behar duenak, gure arranoa, no, no, no. bueno, ikertxo esango egu izenaz, eh? bueno, izena esan eta eta ba, Berak, lortu digu elkarrizketa bat e, amaia rutirekin, amaia da, hor eretan maian, e, ba, bueno, ba, koordinatzen ari dana e, korrikaren kontua, aurreko hastean, egin genuen elkarrizketa, Maialen hotegiri, bera da, oar soaleko zehar duraduna, baina naikoa tope gonduda gaur, eta Maia ere bai, eta eskertzen diegu pila bat, behintzat hauek txoko txiki hau egitea, ba, guretzako, eta bueno, behintzat kontatzeko, ba, ze lan, ze moduz, juntzaien, ba, orain harteko lanak, eta bar. Horun, tanik jauna, nahi dezunean, hortxe ba, sartzen gea Maia rutirekin elkarriz, que se llama allá A, e, Gabon! Gabon! Ezemoz junda korrikako prestaketa lanak eta dena? Primeran, e, ostegunean izan genon korrikak txikia, e, ostiralean korrikak gaztea eta ia gaur korrikak jaian gaude hemen karpan, e, kontzertu izan dago irate jaure egitea gardo egitekin, eta guaina faltzen egitea, eta primeran junda denagia e, Gireazan, giro pare gabea dago, jende asko elkartu da, eta ematen du festago goz dago de denak. Ba, ostia hongi, eta patetaz, da? Bet, eh? Bete egin da? Bai, bai, bai, bai, eta, bueno, iaizgea sartzen, oso betia dago gai. Afaldu dugu, hain ja kafiak eta kopak hartzeko gaude eta gero, gozatuko dugu DJ bulekin, korrika torri arte. Bueno, eh, korrika gainera bi aldeiz pasako da horretatik, ezta? Lehenengo bueltan, erriko eh, plazatik pasako da, eta gero lezora ditua. Bigarren bueltan, jende asko esperduzue, edo lehenengoan gehiago eta bigarrenean gutxiago, do nola ikutzen desu tegozak. E, denetik, bueno, a ber, lehenengo esan perrandan daudenak eh, iritsiko dira, pentsatzen dut bigarrenean jazakit ikusiko eta gauan nola juten eta bigarrenean pentsatzen dut e, txetik esnatzen den jende gehiagoan dela laba familiak, e, adineko jendea, tabar seiak eta hogeitan edo bukatuko da korrika horretan eta pentsatzen dut aproetxatu kautela seiak aldeko ordu orduoietan familiak eta e, korrika ikusteko baina espero dut bitan bentsat jendea otea Ongi, ongi, eta biharzen intenzioa dago donostirio joateko edo deskantxua tokatzen da Berez, e, turnoa dakagu guk, txanda dakagu donosti nobarzualdeko eka Gordoanjon berko dugu, eta bukaera ikuste ere politia izaten da Arduan saiatuko gehagia zazpitan edo hartuko egulo Baina, bueno, ingo dugu esportutsua e, bi urtean behir izaten da korrija eta azken gozatzeko aukera abdonosti indakagu Ze ongin? Bueno, banik bintzat ezakate galdera gehiagorik? zuk? Ohai, hori no, ez? Yes prestado da la corrikaiteko, eh? Estiramendoak inmarko ditugu, beroketa ba de dozer. Suga kre, hola egiten beroketa rikiten dut ez ute, zo ja edo la egiten saio zuek. Ni aurten furgoneta jungo naiz, orduan beroketa gutxi eta eta hobegi hasanenaiz asko gontatako corrika. Orduan furgonetan dena primeran ikusikoet. Zure berotu berko ezute, bero bero gaude barruti, baina ez dakit corrikaiteko ba gauden oraindik. Arrazoi. Mono placer ba. Ezker asko, ti bezala, orsoilekoak ere eta bueno. Si tiki ken urrengo irratsaioak daukagu arranoak oharsole guztitik. Ezker gasko. Ai de, korrika! Ala zancoa. de, korrika! Arraio pola. Ai de, korrika. Dida korrika. Ai de, korrika. Be sai es vanago en zutenahi garen abestia, e, Josepa Tapiarena izan daiteke? Bai, makinista. Bai, bai, osados, osados. Bueno, gero jungo ga abestia kentuten eta bukerarako, eh, ben proposatu dugua bakoitzari zein den geien gustatu zaiona bestia. Ohitabi abestia artean? Bai, bai. Bai. Ondo, ondo. Bueno, Lagunok va ba, comenta tuko de goraen i izango dien. Bai? Ihurtzen zaizue? Eh? Bai, bueno, de aki eh oi den guretik bueno oreretatik eh, sartuko da o sea oi da uh -huh. oreretan e, bi parte izango ditu lehenengo partea guk kontatuko dizuegu gero lez oruntze jungo da lezotik e, pasaira Pashaitik e, berriro da oreretara eta oreretatik aterako ja, da astigarraga astigarragatik Hernani Hernanitila ja Donostea sartuko daia bihar arte. Ordun pixa kontatuko dizuegu orain e, e, oiartzunen zeintzuk e, hartuko duten lekukoa. Beitu. Ba lengo kilometroan 21450ta 7garren ma, e, kilometroan maldaburu bidean 3:45etan Ishira baserria inguruan oharsobiasoko hitzak hartuko hartuko du. Bueno, igual danak eh, esatea, bueno, ezakime merezi duen, eh, baten batzuk esate harren, baina bueno, o sea, gero kilometroena ez dakit horrela zuzena den, o sea, nikuztet hoiet direla lekukoen eh, bai, eh, la kucoen zenbakiak dira, baina bueno, eh, besteak bueno, beste, pues esa te, o sea, iruak eta zeordutan sartzen da, iruak eta 5 sartzen da ohi hartzuen. Oixeta. Eta eh pues orbestedo beste zainzukartzen dute, pues orsuia eh vida e, soko hitza eh sea eh kara desoi artzun sen, sen kartea, kara ez da britaineko errika bat eta bueno dakizuenez zenidetatuta dauden e, bi herri dira eh zeintzuk gehiago ba bizardi elkartea intxisua eka nola es jurjur euskaltzaleon e, bilgunea eh auzo kaltergoiengo elkartea oihartzungo feministen asambla da etxerat Justo punto en gainea izango dugu zuzeneko konezioa eh oihartzungo Da? Bai, e, feministen asamblea dan, izango da gurutzetik datorrenean, hmm. sartzen denean ba, ergoienerako bide gurutze hortan edo zentrora juteko hortxe ba, justo kokatuko da gure Arranoa. Hori e, gutxi gara, iruak eta hogeien guruan okerezbanago izango da, gutxi gara bera, bera, bere konezi hori. E, aurrez, daituko diogu urain, ja. De, ja, ja, Laster, abertzegiroa dagoen hori hartzun, egingo dugu, egingo dugu deia, Laster. Eta baitare prestatzen jongo gea bertako gure arranoari daitezko ordenagailutik, makinista baitare gure, gure bertako arran hori tele, telegramez deituko diogu ya ja, Laster, nebe subidalicho me sucho vato ba, lo fuera. Eta bueno, ba, Hortikan Herriko Plazara jongo da. Eta Herriko Plazati heitxiko da Ugalde chora. Eta gutzen egun, ba, ba rektak aldapabera guzti hortan. Bai, eta horre, hori eskolek, udalak, hori zari kastolak, elizaldek hartzen du, gerizial kartearka hartzen du, e, bueno, udalak, eta geroia altzibarren sartzen denean, ba, bueno, altzibarko festa bat zordea, eta so elkartea, iturri berri elkartea, eta festa batzordea zordea, eta... E, mm, Eta, eta Iturriotzen eh H bildu eskerra ezkerra bertza ezkerra bertalea ugalde txokurturaldeak eta gero ja Mateoko bideo hortan eh eh bideo hortan oi hartzungo kirol elkartea, labore oarsok tajo kolangiak e, ni esengoak eta aldeguna elkarteak ikusten ez elkarte askok e, parte hartzen dute ia sankorriak e, Bueno, korrika Euskal Herriko ekitaldirik ekimen jendetsu eta garrantzitsuenetako bat e, da, esango genuke denok eta e, anitza da elkarten orbanako erakunde dezberriñek parte hartzen dute eta bueno horrek ere egiten du e, Korrika ez da. Bai, bai, jende pila bat, kolektibo pila bat, e, barkatu zeleno gaizki esan dute, eh? oi hartzungo plazatik esan duzu bezala altzibar, iturriot, ugaldetxo eta bero Berez, e, oi hartzunen, ia hor beteko ibilbidea, osatzen du Eta ezakit arazua dauzkagu gure oi hartzun guarrararekin Bai, arazua dauzkagu, lokalitzatzeko Parrandan egongo da, parrandan egongo da Bai, bai Bueno, agian komentatu aldiogu ore, gure horiretako zehari, baitare mm, Abisatzen goaz, ba, laster sartuko dela Eta, hor, jasua dugu zerbait? Arran horien inguruan? Ez, bale <laughs> Bueno, pues e, baita gero hor hasiko de gure guremisia justo Oiarzun eta horretako muga hortan, hor bai. e, gurutze bueno, Arraguako barkatu aurraguako zea, e, bide gurutze hortan, errotondan aldi inguruan, ba hor horretako gaztea samalakoek hartuko dute lekukoa, gure asmoa da eh ditugu nortikan eta ea zuzeneko elkarizketaren batean egiten diogu erjusto lekukoa hartu baino pixkalenago or, urduritasuna ea, kaptatzeko kapazagean eta bueno em, ez dakit hortikan jarraitzen dugu gure arreanua galduta dago ez, ez bale <laughs> horretako arreanuarekin zer bailo hortu dugu ez hortikan Bueno, baita ere esan oreretan sartzen denean Arragoako biribilguneki, biribilgunetik, eh, 3 gutxi inguruan ogak hartzen duela lekukoa oreretako gazte asambleak eta bueno, ja ezaten digute arranoia ja, prest daukagula. Beraz ez utzet berarekin zuzenean pasako garela. Oiartzen bueno, bueno, bueno. dik O jartzen dik, txipi txapa, txipi txapa, txipi txapa Aber, aber, hor txe, arrano, jartzen guarranoa Hor zaude! Bai, gabon! Aupa! Gizik egiteko intzule guzti joi G Gabon! G -gabon. <gibberish> zer modu, zer moduzko gira, e, e, ikusten dut hortik? Hemen, erriko, jaiak ematen dute Dao platzan DJ txillardegi iztena duten e, Bikote bat eta e, plaza dao bete, bete da Ja, uh -huh. ha zigun duta gojen dia, fundeiape tuarekin, Chandalasco, Tiroleitengo Plaidato eta Alkolasco don gaurtik ko gorrika seioa utzetan antologiko izan o dela oiarzumen. Uh -huh. Osondo, bueno, se es aquí te gorrika egiteko onbia. Razoi? Zer markatu? Gorrika egiteko bi motivo. Bi motivo, hombre, va a ba, Egari eh, Laguntza, ¿vez? Aika Eto non dun lanche duna build de veineta dute de nok gure ikarpena eta bestea ba ehite nez dago entzat delako poso zaigiropolita eta zaig nei emozionatzen diten momentua ba delako herrian eunda ca de 2000 ka pertsona ko uh -huh. zure ke guzta beroketa... Mhm. Restaketak, bueno, esan nahidea, beroketa bai, estiramenduak ta hori egingo ez dute, baina hemen horretan karpaba jarri dute, afari bat zegoen hartu zerbait izan ez eh? E ondu Egon du da, arraetzaldean afari autofestionatua, eta gio goi da, e, e, arraetzaldean ekitaldi ezberdinak egon du dira, oain ze bukatu da, justo, e, plastatikak norrundu naiz, edo delako DJI arregita musika jartzen, baina oain kendu dute musika eta oain uzte dut hasiko dela, egitarra guan enabela, beroketa colectivo. Ahí va. Meta ya ja, estaba coiza ya ja, supongo muy ten porque iru alcaldean eh gurutzetik da batzola oinetu politzia bizite. Así pues dut, pues estamos aunque en plaza jende de turistas y autos gente de Reina que me diga nada todo Bueno, naranja corrieteko prest ar arrano edo egan egiteko prest. Ba, está aquí, está aquí de hoste ravils estaba ydan cuadrilla mm -hmm. en Gerturatukogean Plaza Bañoleen e, kilometro feministara, hasen dela Goiara Bascarilla no e, gurutzeko bidean, eh hasierako asmaten gurutzaino jotea, baina ez eguremo hamaten ordeneren hartuko dugu lehentasun humanistan. Plastika hartu, dijo al Giron de vida, al Ibarrea, o maldabeta delako, baina Goialti Bartika ugaldezioa ez dakit zenbat aguantatuko dugun nor. <laughs> <laughs> Oso ondo. Bueno, ba, Arrano, gero, ba, ori, zure esku dago guri deitzea, ikusten dezunean hurbiltzen dela korrika, guri deitu, eta bueno, momentazo hori ba, guri kontatu. No, eski kontatu guztu ez, kilometro Feministan e, zaigauden bitartzean, a behar zen den giroa, eta nola irizten den buruzetik. E, iruak eta hogei inguruan espero dugu, a behar mm -hmm. puntuala den. Hoxe, da gure linea kirekiak ongo dia, zudeitu nahi dezunean, eta hori, bapaso mangoizu dugu. Hoxe, ondo, eskerrik asko zintzitikeko guztilloiz. Eskerrik asko zuei. <risa> Tipi tapa, eta arka bat. Gero arte. Adio. Adio. <risa> bueno, bueno, bueno, oso ondo, hor ba, hori hartzunen entzun degun bezala. Oie, ze polita, berok eta kolektibo hori ez. Eh? Eh, ez duen ezagutzen horako, gero, ikiritzeko e, lexioak eta tiroiak eta lagu, no, ba, ondo dago, aurrez prestatzea, gorputza. Bai, eh? egia sanidea hona da, hori bueno, ere egiten da, eh? bestekitaldi batzutun ez da, hini li, batzuten, zaini, li adibidez baita ere egiten da, berok eta kolektibo dut horre udaletxeparean izaten da. Ba. Bale, bale, bale, bale. Bai, bai, bai, hori oso ondo dago. Bueno, beste batzuk ere girotuak egongo dira, beste modu batean. <laughs> seguro, amaren. seguro. Bueno, xa, igual eta. beste batzuk ere zute beharko. Eman. Beste aurre beroketa giniare, bai. <laughs> bai. <laughs> <laughs> bueno, ba, gure zintzirikeko arranua, horereta maiakoa, em, telegramen bitartez ari geha berarikin. E, Ehasmatzen degun, ari geha, teknologia berriak baita ere, probatzen eta, eta dena. Ez dakitortikan daukagu, a ber, gure arranu horretakoa, ikertxok, a ber, bai, bai. Entonces en body go. Bye. Hola Inesa, bye. Hola, Caixo. bueno. O le echarigará sumar ditik, ore etako ditik, zuzenean. Es antut den. Está tuden. da primera. Soy Corrika, da primera. Bueno, vale. Va a Caixo. Que yo cebolletas ona hemen arranoa sumarritik horietako sumarriti zu gara eh hartu dugu lekuko hartuko duen andoniekin andoni gartuko do gure eskuren eh lekukoa eh bueno eh, du beste kiide batekin gure kiide batekin eta emetxagole eh, zer moduz andoni Osondo, gaba osondo, gustora, ambiente ona, eta ja irikitan ordua iristeko eta lekuko hartzeko. Ze ongi, ze ongi. Ba motibatua es. Berok eh, eta kein ditu soledor la coser de pan seco. Berok eta hanakegiñadole, engabeitza eh, DJ bulekin atope dantza, berok eta hanak así que tres san eta ja irikitan. Ba, se uchi fantada, za. Estama ordu erdi edo 40 minutu, ore les oiertsun dirador. No? Orduan, ez aki nolak zerreko gana, oi hartzungo gira, oi hartzungoak oso berezienetuk, eh? Gano, giro, o jartzungo, o jartzungo, tuk, eh? <laughs> bai, bai, hemen ja jendea higartzen da, urduritazuna, bai, ja esaten maaguntzi beratzen da, eta irrikitan, benetan. Ja, kobeka bizitzeko, gozatzeko, eta, eta bai, bai, jazain. Ez aki nolak orduan, akolak be, berotua, ez? ez Berok eta e, klasiko bat izatzela, ez da? Akolak berotua. Ni gusto de sus bieguera, eh. Veo que tata vero tua. Están da, están berrazio gaina Antonic o sea, en joindula, corrikako kontzertutan eta gero aterako dala lekuakire oida, merito a benetan eta. Bai bai, or lan bikoitza. Helen kontzertua, Oso, oso eskertuta, horrela e, korrika antelatzen duen eta orain barri izaten dizuko dena. Irrikitan, irrikitan ja, esperoan, eta, eta urdu ditasunak. Ultero, ose, beti, korrika e, ospatzen daren... Urte guztietan bezala, errikita? Zeongi, zeongi. Bola, ber, nik horrikak egosan lekuko hartzea, ematen du, e, erantzukizun maia bat, e ehonor giztukela hartuko. Eta gara gara nina, puka? Neiz makilxo bat izan, babauka bere paperaz, ha? Baina, bat ez ere ez erortzea, horrela kozak, ez? Eh? Claro, claro. Gaudeneko erakere ezu laguntzen, ez da? Ez zenbako bat hartu ditugun horrela egoteko, baina, bueno. Bueno, batzu formalago gabitan ikuske, baina <gülüyor> ez, <gülüyor> baina. Bai, bai. Betiko urdu ditasunak eta errikutan, azkenean ba esko pasa pasaga, eta eta ezku gutxi geratzen dira, gero eta gutxiago. Asike... Asike hori izteroan, zaten zuen? No, Horazi, berdu, bihar bukatzen dela korrika, beziki Eta, dueno, ezagit, zuha, donen, daukazu indentzia gau pazagin eta dono joateko Edo zuzenean, txera, lotara, behar duzu bat, deskantzu bat, meriziteko, Gaua luzea gara eta ikusuko zer opa dugu, baina, bueno, fango gara ikusten, ea, ea nola duan gaua, ea biharko egun ere nola azten ben, horrena da bera, baina ikusuko bemaitza zeinten. Inkognita, inkognita, ez da gutxi, ez da gutxi. Gorko egunak behir ez benetan korrika, oharzo aldeatik pasatzen da, eta bereziki horretatik gure erditek pasatzen da, eta, bueno, hornekin, Naikua, sabes, ah, bueno, sin sin ideado, placer vaso que negocia, me sumar eta DJ Bull lehenezkutik musika erre! Oh, DJ Bull eh. A tope atope pitzatzen gore alde horre eta preizteagoen eh gurtzu oh, eh. faltaba eta eta eman berdu gutta ja osoa Tiki bapak, tiki bapak! A ber, zintzilek edoak, zesatezue? Eh? Ba, kristal oh, enbidia ematen diguzuela eh Ze, ze, giroa, ze... Se... Bueno, jan abaritzen dugu, pixkat hor du batzu dara dramatzutela Dara mazatuzte la... Zea, beroketak ez da? a faria la reflexión a su votación está ahora en el fiscal pero tu acto la que de la junta bueno eso, eh, eh, de eh, right, eh, duda, a eso sin si quiere o misiones no, es sando de hoy a tzundí el doctor va es hoy a tzundí contacto de bote ahora en veró que está colectivo a el ringo de aquí ser dan bate lo es aquí ser dan pero que ah, eh, e, está guirotúa es pero que está guirotúa colectivo ah. pero Hordu, hoya hoya, hoya polita, eh, kolektibo bai? bai? ematen dio Criston Zentzoa, Kolektibo Tasunaren. Iríspe de Oriz, tani asko gustatzen zait. Gaka ba, akizu, ba, kitu, Euskara elkarri ematen diogula eta maitasunarekin eta hori, ba, hoy zuek, eh, bueno, Euchi, Euchi Mesedes, eh, Champari Segeró ir utardikin guruan besteko negozio bat eingo el chico leo es que regazgo sin ciclo irratitik y de la isla de telangustia adic es que regazgo su aire horregotea la ticket a wmc y no también taza para eta bueno alba es uten horbaita rapatu hortikan leku coramango duena va ba, a ba beto bestela pues es hacer nada o seguro es que regazgo guardia Etorara, allo. Ja pa. Durbin, guerrano mítico Bye bye bye Gon gabon falta Gero genchiko gara, lasai Horrunduko nahi zela pizkaba musikati, vale? Vale Ondo entuten zaizu, eh? Lasai gontze, giroa entuten badugu ondo dago ere Baita ez dizu hau txakentzen Ez dizu ez dizu ez entuten bezuela Ah, vale, vale Gaukagu lezo modesto, ez dutzen duzue modesto? Bueno, bai, euskalti garaitikan Ez dutzen duzue Tiempo Igual dala ikukua, igual dala ikukua Hostia! Eh! eh modesto! Beste eh, auta eh, gaibat! Eh, eh, eh, eh! Hijo adoptivo! <risa> <risa> <risa> bueno ba, entzuten dugunez, ederki birotuta zaudete zer moduz gaua zer egon da arratsaldean lezotik eta, bueno, zer retorriko da, eta kontatu behar dugu suprimizian, ba guk ez duenek dena? Etorriko dena, horrika dela, emendika laua kaldera Emen sartu goaleson eta eta leson egonden aurretikan ba pues, egunean zehar a ber a ber memoriaekin badutete eh, xiabaz ez eh, ordu hauetan da erreka a ber pues zarra callean egonda zumba zumba egoeaia zumba dantaldi hoietako batean en herriko plazasan leson capero mm -hmm. egonda de safilloa o oh, de safilloa o la herriko le taco ba, de safilloa están haciendo gasé gasé edo contra o egin dute, nuevo te a contra de lo el eta nero veo algo, que zipoteo, tacharanga, todas cosas. El tercero afaria, afaria de Ronda Mensean, saldice e, plazas. Mhm. Eta eta esa es Modesto. No, ie, genetza ikusioret, bidali ezkia zulen orgazki batzuk, eh, Salice pasako acta, sí, va, heko miro tu está, ¿no? Estás juntua. Ah, va, va, va, va. Ne ko sto que mi asunto de lo raro que da role. Pues bai, ne gustos, a ver si penchaten en uno, es va pandemia luone no done na vez sinku que izango sean le jaiak, ¿espatuko izango seria mundialan eta oso curioso da, mai nikuzore rengo jaiak etondiera, corrija coal. Eta hmm. jende guztia dagoela korrikarekin soratuta Nik ikusi egun hauetan Oso jende oso animatuta dago leku guztitan ta Hemen lehzen ere baita pentsatu toreletan ere bai Gainoan txeko erritan ez Jendea dagoela, hori, kristongoarekin e, parrandak egiteko Jai, ospatzenko, eta eta den egiteko Eta ba, ba, orduan behar korrikarekin ditokatu zailo txupinatua Orduan behar, bat... hmm. ba, oiz, eh, ba, oso oso Baina, ba, jendea animatu ba, dago, jendea ba, jende gaztea dago, egin bat, bai, molestorekin mm -hmm. Eta baina, baina, bueno, afarian denetikane de egon da, eta pentsatzen dugu dago izoko lautako, batzuk roi ikterakun dira eta beste batu guentatzen ba, dugu hemen, ba, ala nola Bueno, eta beste batzuk aguantatu behar duzu, bai ala bai, ze eh, primitzia, que gaur kontatu dugu, eh, oza primitzia pilo batek, kondo espreza pilo bat kontatu behar genituela eh, gaurko eh, saio berezian, izan ere, eh, ba, hogeita bigarren korrika honetan, E, lekuko asko edo lekukoa eraman behar duten pertsona asko ezagutzen ditugu, eta bueno, pues hori, lekukoa ah, gauza hori ezkuz-ezkuz pasatzen dena, ba nik uste dut, ba, zure eskuetatik ere pasako dela, ez da? M-pues <gülüyor> bai bai bai bai bai bai bai bai dira behitzango dela, bai bai bai, nire eskutatik eta esku behagotatik, eh? Bai, e, bai guri dago kigu hemen leso, ba, leso hori ostudien erbilau kilometro leso Eta hirulau kilometro hori esatitu dira dozena bat doikartzen artean. Eta... <risa> bueno, eta, claro, baino, ezea, erri eskola eta lezuko institutoaren izenean eraman duduzuzuk, ba, ezta? Hori da. Ba, hori etako bat, eh, kilometro hori enzatiba, kilometro hori hirulau artean, egiten dugu ba, erri eskola, institutoa... Gero emendaukago ikastu lako guraso... Guraso tartea bai, guraso tartea baitare... Bai, tarte eta bora, orduan neri guraso esan egitokatzen zait, eta gero institutuko bikazle... Eta riesko lako baitare, beste beste guraso bat... Eta orduan ba, oien, arte me mango dugu zatitxo, bai, Eta, bai, bai, bai, bai... Eta, bueno, ez dakit, netako son momentu berezkin zango da, zen... Eta, bai, eta en beste korrik, eta korrik, eta korrik, eta korrik, eta zela horrekin eta ez dakitzen... Eta, bai, bai, bai, Bazengaraya Bazengaraya <tose> <tose> <tose> Merecita Au pañara Se, <tose> bezego <tose> zabatesan bai eta ez dauka korrikarekin ta <tose> pizka bai, pizka taigirute <tose> ka parte <tose> Ba, gogoraztearen baitare, bai, e, Justo aintzen ikuzen ari nahiz, Pankarta bat hemen leson jabe dutena, Bela patxi arizti agurreta horre, mm. Eta da, bat, ba, patxi, Ba, bueno, hemen leson bizizan da zeneko amarr urteak, Bela bere, sumaiarra zen, Eta zatu duzen zen gaur bertan hil da, bai, Eta da presoi ba, sumaiarra, Gaitari urte egizitu nahez petxian, eta zehiro, ba, espeitzetik aterak ondoren, ba, ikerne, ezagutuko duzu egin ikerne, zarrate izako kanzetaria dena, <messizio> bai, ez pues, horren bikote, bueno, bio bikote azkiren eta lezoret horri iziren bizitzera, eta aurrean azkeneko amai urteak hemen egin dituta eta justo ga or, ga or, ba, gaur, gaur, guak aurra dizatu digute, ba, bueno, ba, baile egin dela, bai, bai, bai, bai, bai, gindela, bai, alu hauetako batekin, ninditzi batekin pita batzuka, oso azkarra, bai, jaunta igo ta. Orduan ba hoeche, ba bakik korrika de ez daukala loturali, baina bueno, gure bizitza halkoa da. Mm -hmm. Eta ba bueno, gogola txarren ta bezarka, e, ba, ikerneri ta bere semeai, ba mm -hmm. benemikan ta patio gogola txarren, bai? Ba hori. Jaunta igo la justo gao, segurak zire zurenen korrika ni bilikose gurekin batera. Ta orduan ba bueno, oitxe, mai mai hau batez pasea dirait mai honzuna maiorte doa ziker bai maiorte doa hori zure mezua em eta de celebra que se ha llegado contacto va ba. onche bertan guinea baitare ceremonioko bete bilagune sin toki si ate mensu de todo eso lazo oncha la parte de millagindo hace hau e xada parte hobardute E, emeche eta ez da keitze baina iapo kontatu eta zure galde todo veste gero que dices era o anche la foto de coño de meninburuta baina ez da igual da que todo el marvai pero bai no si vaien quiero quiero queingo degu eh inguruan eta eharrapatzen harrapatzen duzu norbait bai, bai? eh e, pizka Bale, pentsatzen du, bai ez, oie bakizu, ari bira hemen lezon txartela ja, bueno, afaria gukatu ondoen, ari bira hemen lurrean bakoitzaren kilometroak markatzen eta adakoako egiten dira, baina hor no orno, metibiriko dira, orduan ba. Eta, zemuz giro dago edo, venga, bere. Bueno, horretan, ba, bai, lehen ogon gara karpan, pixkat hor, zumardian jarriuten karpan, afaria zegoen, bete-betia eta irratira torriarenean, ba, justu, ba, afaria bukatu da, taia jende zutik, eta diei bulekin dena ematen arizan, hori duen, bai, bai, bai, seku lako gira atze guen horretan. Eta baren hemen irratian, giro txikiagoa, baina giroa, ba, haukagure bai. Eta, bai, por zerto, baiak ez zuen ondagoen korreik, hau momentu horretan, igual hori ikusten hori kozareten zuek, internet bidez hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori Osondo. Bueno, tartecho va a eh? o sea que la saieta, pero gañera berriro egingo dugu conexión, o sea que la saieta ya atzen jun gogea. ¡Bueno, barra! ¡Bero, dito, berrio, vale! ¡Mucho, ¡Mucho, ande, barra! arte! ¡Venga, soy Ereo Barrika! ¡Bierro, arte! ¡Yapa! que ta salieta... o sea, que ire! ¡Bero que ta jun egiten! ¡Estira, que ta! ¡Arte! Erri onen ilusionistak bidera ateragara Mundura atera gara, erri zerri garrotu gara Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat Ni ba, ba, ara, bat, deno bat, bat batzuk gara honara Euskara bat mundu bat Iurteko optimistak, jaiotzetik ilusionistak bidera atera gara, korrika atera gara errizarri gara pogara. Gara. bat izan bat, egin bat, batzuk eta bat, batzik bat, denok bat, batzuk gara honara, euskara bat mundu bat Aotzkordantzunan bulistak, bakilrakta alkimistak, ofizioz ilusionistak, bideratera gara, korrikatera gara, erriz berri garoko gara Espezialistak, biburuko aktivistak, bi otzaren ilusionistak, bi deratera gara, Kaukagu matu Furgunetik Bueno, bueno, ba, oren giroa Piskat eh, Giro hori mm, Zuzeneko emisiokoa da, streaming eh, hori Ez, es, ez Bueno, baina, bueno, giroa nabaitzera Irunen omen dago Ezinda, ezinda Ezinda ah, jarri Ah, ezinda jarri giroa, vale, baina elkarrizketa jarri ezakegu, ez es, Hori, bai, bai, vale. bai Badirudi, irunen dagoela Oren txe bertan Ezakigu puntuan baina Oio hartzuneako bidea Marida, eta bueno, gu aurrez engantzatu dugu ba, zintziri irratiko beste mm, bueno, laguntzahar bat gaztain hauzokoa matu e, bera, bueno, ba, hemen horretan oso ezaguna dena matu eta bere matuneta e, oso espetxoa dena ere bai matu drama urte pila bat, pila bat furgonetak montatzen atontzen eta prestatzen Korrikara begira eta baitare furonetan sartu uta hor du pilee bat sartzen korrika korrikoro? bi urtero bai, bai, bai, bai, bat bai, bai, e, korri... arren korrikatik edo bai, iku ikuste, ko, bai, Korrikarentzean ikusten dugu, forgoneta bat, baina korrikaren galtzean, zenbat montaje daude zenbat prestakuntzak zenbat lana eta hori da bakoitza egiten du lan bat eta justo ba furgonetak montatzen dira hemen erri osea eta justo da ausoki debad bat ki debad sin chili kere ba beti sin chili geingurua giratzen du korrikaren asuntua eta igual aurte lekukoa tokatzen da ah bien bien bien Bueno, bueno badaiz, pues, sekulako lana dago, oza, kristone, antolaketa dago egia esan ekorrikaren e, inguruan, e, pentsa, amaika egunez, e, jarraian, e, e, zean, e, e, etenik ez duen e, ekimen bat da, eta noski furgonetan ere, badago lana handia, eta matuk kontatzen dugu pixka bat zealdaketak egon diren e, antolaketa horretan furgonetak egin E, antolatze lan horretan, bueno, posa, e, e, entzungo duzue, baina, bueno, mm, azelioa, azelioa hasi eran eta baita ere kontatuko digu bueno, argazkiena eta nola egiten zuten eta gaur egun egia da, ba, korrika, e, e, zeha jarraitu dezakegula mm, streaming, bide, e, ja, streaming bidez, ja, ordu, ordu momentuan. E, baina, bueno, berak kontatzen dugu pixka bat asiera hoietan, edo, bueno, behintzate berak parte hartu duenetik, ba, bueno, pues, nolakoak izan diren, e, edo nola e, eman diren, e, furgonetan aldaketa horiek, eta baita ere kontatuko digu sorpresa bat. Eta, <risa> e, ide, ia, izu zen ere, bueno, ez ez erresango, ahorre, <risa> e, bueno, <risa> zuek entzuteko, baina korrika bederatzigarrean gertatu zen, doni bane garazitik asteizera e, egin zen korrika hortan, laro gaitan magustean, eta, bueno, bera kontatu, kontatuko digu, ba, zer gertatu zen e, lehenengo korrika horretan, eta irratearekin e, zer ikusia dauka, noski. oski. <risa> Gainera, Gaur kolkarrizketa, bueno, eguerdian egin dugu, aipatu dardegu, egunez zala, eh? bera orain lotan egongo dalako, eta baitare, ipar aldetik, eh, zer ikusia dauka aipatuko dugun sorpresa <laughs> horrekin, beraz, guazen ikustezina dena guretzako, guazen ikustera, ba, ba, maturen hitze bitartez. Aurrea, matu. Bueno, gurekin daukagu matu furgoneterua, matu, gaiz espaldiko? Eso, uno, bueno, el guardión o Gabón o César Medesac y y César Medesac, un año en el guardiado, so que tú te la co... ¡Gagua! ¡Horida! ¡Horida! ¡Venga, bueno. va! Bueno. Vale. ¡Oye, no! ¡Aleguia, su es de la! ¡Oye, da! ¡Trampa, agita, no es de la! Bueno, Matu, al dera, chaval, bueno. atasteco. ¿Usted va a demorar a dar a más su furgonete... furgoneterúa, bezala, edo, orze? ¡Vai! ¡Sortigarren! ¡Sortigarren corricadí! ¡Sortigarren! ¡Laro da, bol, ama boste, bolako, oh, uh -huh. da, ama boste, da, ama boste, da, ama garna, behatzi garna, amaika, amargarna, ama ikagarna, ama biegarna, ama biegarna eta garna, ez, ama biegarna bai, ama biegarna eta amada gugarna ez, kartzelan nindutelako, uh -huh. eta gero ama boste, ama zei, ama zazkin, sorti, merezio gehi, horita bat, horita bi. Ba, zelako... prestatzen, ya. Bai, bai, bai, <laughs> zelako, <laughs> bueno, esperientia latza <laughs> daukazu, asunto ontan, eta, <hien>, bitu, eh? galdera bat egin izuz, e... Eh, Bueno, ba, barruan ez gauden e, zea pertsonentzako, beti, ez dakit, harri-garria eritzen zaigun, nola, demontre, zenbat, a, ba, milaka kilometro egin aldaitezken, furgoneteroen zea txandak eta bar eta nola jaten duten, eta nola deskantzatu, kontatu koal diguzu, nola, demontre egiten dezuten, ba guzti hau e, aurrearaman alizateko? Zer bueno, sistemara ba, bitzen ba, zuten, ba, edo? Ba, e, izaten dira, normalean, bitalde, bueno, oain arte izan dira, bitalde, Zortzi e, lagunekoak edo la ez Zortzi mm -hmm. lagunekoak Eta egiten dute amalago orduko Txandak, mundu guztia gara izan dugu Zerrati da amalago orduko eta ez amabikoa Pues e, Amabikoak izan da, batek beti izango lukelako gaua Eta beste batek Beti eguna, eta gero ere Relegoak mm -hmm. e, Pues Carrera utzi, bueno, carrera, korrika utzi e, Lotara juan e, Bueno, afaldu, Lotara juan Eta eh, jeiquita berrio egite lako Eunda goi eginditu Orduan eligu que de de mango eh? Orduan uh -huh. egiten duguna da Amala gorduko chandak E maten digu de embola bueno, Obeto aprovechazen da De nesta el gogorra izan uh -huh. Eta egun bat galdu corrika osuanz duguna, Egun bat guchiago Furnateroak egun bat guchiago bizidute yeah. e, Egiten dute pues chandabuek pues, Amala gorduko chandekin Bascaltzendau, bueno, jaten da bain. Foruetan bertan, uh -huh. ama laburduietan eta gero gauean, o sea, gauean, ezagoa, bukatzunean chanda, güe itzen di guafaldu, biñe tokatu, edite, bueno, eitendaz, pues, e, Elkarte batean o el taberna batean, segun ordua zera. Bai, bai, bai, bai o sea, bukatzunean bai. chanda, ezeko sortida, ta guelto da faldu da. Baina generalmente uh -huh. da dago saldu, es. dugu, bueno, jaten dugu, afari ba balitzu ezela. Vale. Es, esplikatu esplikatuan edo eskatuz ulertze gomoda saludan. Orduan aurreratzen zareteia urrengo, bueno, ba, lekura, ba, urrengo, bueno, e, urrengo gunean pasako den tokira orrea zuazte aurre, no? Aurre. Eh, Normala egiten dugulo eh korrekta utzi bertan egiten dugulo zen nekatuak egoten da, mm. orduan gero, bihurtzen da kilometro asko gitak hotxe ze oso nekatu egoten da. Yeah. Bai. Orduan egiten dugu bertanlo eta gero urrengo egunean urrengo urrengo Pues, cor correga gente de un da berro uh -huh. banquero, pues, está para ir lucena escena, o la bici que es un da berro y kilómetro, bueno, bueno, hoy da topes. O sea, en... lo de O sea, u, chanda de guín o de guín a Jungo Váliz de Rivera, la es eh, so, ordening ver cómo es un da berro no! Yeah. Uh -huh. Bueno, hoy es a Petino. Es en Oso, sus, es de sus, pues... Jozenia Rekobekoak eta osea Borobilia zati bat, da, ba bueno, ondeia trampa bat zu korre iteko. Claro, pasatzen da, pasatzen bada eh, Adibidez Oretatik, ba giroagian hurrengo egunean, ba Gipuzkoan edo Nafarroan, baina gertu, osea, zuek mugitzeko denbora ematen dizutela, bai. Bai. Vale, bai dale. to haseran to, ba, tokatzen da, pues igual, ahorita, eh, el hurrengo egunea pasatzen da e, Adibe Oihartzundik. Ez da uh -huh. kasua, eh? Baina ez ari ba gerra daiteke, eh? Osea, zirkulo batei besela egite eta ordan tokatzea Bueno, hay caramola uh -huh. que se atendía, ¿eh? O sea, que, no normal, pues, hubo un y, una, y tendría, pues, la droga iba a kilómetro de oro y ya, no la jequí berría saldén, bueno, jequí berría saldén, pues, uh -huh. si pues, ordubeteco videa ya, y doy la conserva ahí. Beito, beito, Bye, joder. Be. Va, se lo hagan, va, es que hacen Está, bueno, tráfico, aéreba, y va, a un dos goteaz, Es er, gratis. Herri da Galua, si dicen, ara, eh, vino, bueno, ahí está Güñor, que es contacto, eh, entonces no tiene que izango Diego, tapatzen. Vale, bai. E vale. tamato, este galera chabat, va, ba, claro, ahora ni ba, korrika, adibidez, streamingen bitartez zuzenean ikusi ez nondikan pasatzen abidan, claro, furgonetatik bertatikan. Eta, da, eh? karo, e, orain, ba, ori, wifiak eta streamingak eta internetak duela zukaipatu dezun, bai, hasi zinen garaian furgonetak nolakoak zien eta ze montatzen zan, eta gaur egun, zelako bueno, despliegara da amatenak, kriston aldea aldaketa egon du da, ez urte hauetan? Bai, ga gara pena egon du da, o sea, gara batean ziren karreteak revelatu, o sea, ziren karreteak, argazki karreteak ziren, orduan hmm. revelatu egin behar ziren. Eta guk ateraz argazkia, pentsatu erribe dan pues, Iri itxi behar zuten, bueno, no, egiten zen Bilbo, edo do Donostira irri itxi behar zuten e, Redakzio itxi baino lehen Zu kalkulatu azerea, so. orduan bidaltzen zuten, egun ero, korrika da Tipoa motoz, piloto suicida, ez den ziltza joan Juten zen korrika Juten zen atoa leitxe Biltzen zituen karreteak, argazkilarien karreteak uhum. Etortzen zen, juten zen Bilbo da Bilbonrebelak sentitzen zen eta prensa labanatu. Hori antolaketak egiten zuen gara. Ja, De debate en esa empresa y a prensa que Orduan, hori. Hoi gero, eh, pues, gero pisaba eh, la roita más sorbeaxia nuestro. Etorrcen tipo eh Iago Amanterolax, horrek olimpiaetan ikusi du sistema zela, eh, furgoneta batean revelatzen zuten olimpiaetako antorcha ramalearen erresia, bera fabrikatuzun Bueno, Jarrizun e, gela iluna bezala furu bere furuan eta ta korrik kasoa bere anailarekin han rebelatzen argazkiak eta bilatzen zituen ja revelatuak, osea irabasteko orduaz. Eta pilotosifiziaken akartzen zituen ja argazkiak revelatuak. Jon. Eta gero ja hortik gain ja gero hasi zen ja bizka bat, e, telefonoz biatzen, modena e, bai modena zen, bai modena mirar tes, guruan mm -hmm. euskaltegietako right. telefonotatik tres agüe biart zuzenen argazkiak. Ja, pero ya están ya, ya urrengoan ya pizkata así asíiren zuzenean. Uh -huh. Bai, biarte zuzenean. Bai, bai, bai. eta claro, ya gero ya smartphoneak, mobiliak eta Eta orain adibidez, ce da casa tebarruan wifi yak, punto no la montatzen dan gara egun. Okay. Dije... Se me ha dije... causado. Yeah, vale, bueno, oreñargaski baderatzen ari eta itzura bizia de Ibarro. Vale. Vale, listo, chebisca, ¿de? Vai, vai. Wapo xari, wapo xari. Che, bueno, ahora en giten dela da, guain ja etortzen da, claro. Garai batean, ¿ves? Vale, en botas, Bueno. Bueno. ¿Cómo Vale, me emocioné algo de tuve, ¿dónde está ¡Venga! A ver Bueno, esta es Arduán Eh... Ahora ya... No lo habéis dicho Ya sucede ni a mí que una furoneta Y yo sé ni a Argasquia Que está incluso... Bueno, va a un servicio No lo da ¡Triqui! Hasta que se escuchan a Red <risa> Ni <risa> que dicen aquí Eh, argazia zuzenean, bia, jazkeneko bihidukorretan korriketan bihaltzen ditugu zuzenean salera, es? Lañora Eta, eh, bai, pues, telebista, bai, da emititzen zuzenean Ez dago, oen digano, solo horratuaz eh, kobertura eh, mobileen kobertura, oen digan ez da en, nahi, genun beza, bezainona Baena, <risa> Bueno, egiten dugu ahalde, eh, na, es? Uh -huh. e, Etebe egiten duena, pues, edi Claro, no les daba un presupuesto de que elicote de bajarte con amarregúnez egan vueltas ciclistas pues en conforme a tu verdad hubo la gona de aquí. Oye. Y bueno, nada, ¿eh? O sea, el gabregún ya correga jarrito y que ordu. Vay, vay, vay. Está abertatí, bertarat, a sus en sus señal. Vay, vay. Hor, soando, bueno, Matu, hor, entret dugu, hor izan derkazun lagorin guruan, pixkaat, mobililla, eta... Eta, eska, akazki bat eratzen ari ginen, behar zuten, bi haltzeko, eta horrean... vale. Bueno, Matu, pues na, bukatzeko kontatu alba dibu zu bitxikeriren bat, edo, ba, zaki gauza asko gertatuko dira, no? Urte guzti hauetan, tarrepidean, eta... Kurizioen moduan, garrantzitsuena nena, da, bueno, garrantzitsua nena di, edo, da... Sin decirle que hay un teléfono móvil en la conexión. Corre cada vez que hay, conectado en un... O sea, el teléfono móvil ya está en... O sea, el ladrillo, a veces, eh, el teléfono... No dice nada. El ladrillo va a decir. Uh -huh. right. El teléfono... El teléfono... El teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. El teléfono, el teléfono, Korrika, korrika izan zuzitzelik geratia dekin, egin una, du, saioa zegoela zintzilek eta gu, eh, doni bade gara zin. Bueno, vai, vai. Gero, gero pasako da, hemen dikan, gainera. Pertsona hau, saioa sea, pasako vai, da, zioa haumen du da izango da, hemen herrian. Ah, hombre. Bai, bai, bai, bera, tabezte zintzileki de zarban, la oriña, ba, ba paiazo de Macumia direnez, ba, ba, kilometro batengo dute. Bai. O sea, eta, no, guta aukagu haurea ko, ko, Korrekan egin du e, Urte bat, oza, sea, karrea bat egin zun e, de azzi, amar, Amarra Edo tortila Eta guat, beak bai. zen Eta guat egin zun Oza, guta aukagu, zintzilek irratia dauka haurea Lehenko konexioa, mobiles Egin zen, lehenko konexioa guk egin genula Bai, emisioa Iuteraren lehenengo emisioa Zuzenean, mobiles Zintzilek irratia dekin izan zen Go, eh. Bueno, vale. bueno, va a vale. ser vale, vale, vale, Veitú, se puntazo vale. Vaya, enteratzen vale. Certaz enteratzen den bate El bate ijen, oye vale. Oso, Bueno, os aquí sepáis Gaitu no hay badezu Agur len Vale Bueno, eh, es eh, uh -huh. un chico de huontas en, es que me tengo a bueno, moztu, de arrá ese, bueno, vaya, ya la una que tenéis disputa. Eso no. Pues mia mia mia es Vale. A dos. A dos majo. Sobra la buena mozu, eso es. Ay, ay, qué psicópata. que, ¿ruato? ¿Dónde seguí? Vale. Te bajarraco, sabor. Otra Oye, venga, grarte. Vale. Ayo. <tose> esan dugun bezala gurutzetik sartuko da eta bertan ere eta laizzer gainera itzain beharko dugu ango arran horen batekin. E, pasa, justo orain txe pasadigute e, e, zea telegram bat irungo bentatik pasadek hogei minutu aprox oi sartzeko. Va, ba, es que ba, esango digo enzu Leonia, agian, eh. Va, ba, no estoy ratikide hoybat. De... Bai, nah. hoyxe. Eh, ba, e, bakarretako bat izango dela igual eh, online eh, entzuten egongo dana edo bueno, euskalo, edo mobiletik edo bueno. Dakit, de da presas <risa> <risa> ba, so... de la vida, Úskalo. Va son de aquí, <la> es <bestia. risa> <laughs> bueno, ba, agur baten mendik, agur bat hemendi, bueno, entzule honi eta bueno, entzuten ari zarreten guztioi ere bai, animatu, ba, ba, bueno, ez dakite, bueno, e, posible bad ezote ba, kalera jetxi eta eta korri piska bat egin euskararen alde. Bai, eta bueno, eh Leno Matureekin izanda kolkar ez eta gure lezoko arranoak gogoratu dit, oso zaila dela rapatzea. Matu del eta siete baita itcheko. Vera gogoratzen duenagatik Bacarrí, Biel Carisqueta de Manuel, a ver, Berarekin eta orain gurekin. Está aquí la isla. Vaya, será la coprimicia que mandieski umatu que. korrikaren lehenengo deia mobil Batétican, emendika izan. Bai, bai. Oia, será oza, que. Bai, bai. Oye. Eta eta gainera, gainera saioan, pues, pensatzen desaioa chinchetilla zehirra. Bai, gure beste omenduetako bat laurinarekin batera, eh dakizuenez eh bueno, aurrengoko korrikako gomenduak eh Birch Porroch eta Mani dira eta hemen gure herrian omenduak eh, bueno, gomenduak ba, laurina ta saioa chinchetilla dira Bueno, eh, gure paiazoak eta egia esan ekarri eh, eh, behar genituen edo bueno, etorriko ziren irratira baina nazkenean eh, bueno, adinak eh, ez omen barkatzen eta lotano bueno, no, no, lotan omen no, da orduek, orduek, orduek ez dute barkatzen orduek ez dute barkatzen nahi dute, dute, dute, dute ondo egotia nahi dute anak hori egin ez beroketan bardutea hori da Klowne eh, do payasoaren arropa eh, jantzibar eh, dute, komplementuak, eh, eta zetena, zeta, eta barta barta. Oizia, ez da, bina, da, pixka bat, da, bueno, prestara, <risa> nahi dute, ondo, izatea. Horein, descansatzen Bai, ba, bueno, ba, naik oso mezu politai datze dietekar horeretako asamlada feminista kartzen lekukoak aputsineotako biribilgunean, bainon bosterditan, eh, bosterdik inguru, bosterdipasiak, eta... Eta bueno, hauek bueno, aurkeztu dute, bueno, erabili erabilibar genunberaien aurkezpenerako bueno, ezingo dira etorri esan dugunez eta bueno, oso mezu xumea eta polita irritu zaigu gurea ere egiten duguna eta onela xe dio, asamlada feministatik e idatzia. Ez badakizue edo ezagutzen ez badituzue zue gure lekukoa saio txintxetillak eta laurienak eraman dute. Horrela, eskerrak eman nahi dizkigu haien prestasunagatik, lagunik edo eta konpintxerik onenak izan direlako, inoizko bratu etzutelako, erokeria guztietan murgildu zirelako, alaitzen gintuztenak ezinbestekoak pentsatzen eta irribarre egiten dugunak direlako, beti prest daudelako eta gure paiazoak direlako konfiantza ematen digutelako eta gaur eromoduan ez dutelako korrikarik egin behar, edo hauskalo, eskerrik asko guztiagatik guapak. Ba, hausia idatzi dute, eta bueno, mezuak dioena e, esan bezala gaiurea ere egiten dugu txintxetia eta laurinak biak-alabiak Irratiko kideak izan direlako, e, gure artean ere saltxerak izan direlako eta bueno, oso on ezagutzen dugu haien prestasuna eta egindako lana. Beraz, hemendikan zintzilik irratitik ere bai mila esker bihotzez, bi ai irratikide guztion partetik eta zintzilik irratiaren partetik. Goza ezazue merezitako homenaldi honetaz eta bi bazuek. Papaia, <tusur> papamoshu! Papabolita! Bai, pena, pena torritzi zanaz, eh, emango ba, Cristhona eman hemen ah, estudioan. Ah, bai, bai. Baina, claro, beraien peñchaten suten berando izango zan la. Claro, pasatzen da horretatik. Ay, ah, hoy oh, bueno, fiskat koordinazio arazo batizan de bu. Baña, bueno, e, magu, oh, eh, bi otze andaramago, mm. eh? Eber dute eta ni bide batez aprohetsaten dut eh presenzialki agurtzeko. Artuko de bicicleta, eta egan egitera noa Ete bezala Arra bezala, ba, egan egiten zuen bezala Egan egiten zuen bezala bicicletaz Ba, ni, ba, arra no moduan Kontu. eza irean, eh, conto eza bai. <risa> <risa> bai, ondo jantzita, arropa jantziko Eta, ola, ta, argiak <risa> Noa, ere, bai eta, bueno, espero dut bi aldizkubritzea bai, arraguako sarrea hori eta gero, horretako agurra hori, baren feingur hortan guk, igualitxegin berdugu matuekin ba, bicikleto horrek, igual moldantzeko gare piloto-suicida <girrisa> <suizida. A beh, girrisa> piloto piloto-suicida hori y... <girrisa> piloto-suicida zintziliken bai. <girrisa> egune matean ere, bai holako aldaketak kemango itugu, ez eta igual, piloto-suicida beharrean beste igual, ez daki drone, Drona. drone oh, matekin oh, oh, edo, eh, oh, rela iberiko oh, gara, ez modernizarno, la vida moderna oh, Arranod Arradron, Aradron, Aradron. Aradron. <risa> atrapen al <radron>. Aradron, <risa> Bueno, bueno sondo Juanadilla, eta, eta eta kontu bizikletekin esharrapatu inor, e, bueno, inorka, e, arras. Lasay <risa> eh. <Lása>, policíaren <risa> policíaren atzetik na joongo naiz. Da piloto suicida, da pilota rapatsaia. <risa> Mendez como <risa> <Mendeku, risa> iban policíaren atzetik joongo naiz. bengoz. <risa> ah, buen bueno, tagero bukaran elkar ikusten ga, eh. E, <risa> naiz eta kontaktuko dizue bizitakoa eta bizita, bizikletak tutakoa. Venga, Mucho. Ayó. Ayó eta ez dela gordariketa. Benezko uiskaradinako askatasunaren aldetik Kornikar Hurtzilik irratian jarraitzen duzue, korrika, bueno, egita begarren korrikaren saio honetan eta bueno, kide gehiago hurbiltzen ari dira irratira, irratira eta, bueno, asko ezkertzen dugu aion presenzia, bestela super bakarri gongo inateke telefonoaren bestaldean daukagu gure arranoa, gabon, oi hartzunen. ez, ez daukagun, bale, pues orduan pixka beranduago itzeinbarko dugu beraiekin, ze gurutzen dago, ja, gurutzen dago korrika, bai, Egal, pixka berandua datorrela. Bai, bai. E, atzeratzen ari da, ze iruak eta bostean sartzekoa zen hoi e, hartzunen, eta esan bueno, digutenez, gurutzen dago, eta ja, iruak eta hogeita dira beraz, e, bueno, atzerapen desenterekin dator. Nik agintzu sigultzen ari ustea, baina iskurtatzea ez aldatristea. Nahibateku euskera igotzen hastea. Homendi da korrika bigora heistea. Homendi da korrika bigora heistea. Ba tiru la un dosei. Zorti biatziamak eskaleria Euskal Herriak horri la lau bose Zortzi beatzia mar, Euskal Herriak Eh? Bago basurik gara Bago basurik gara <tose> Bago basurik gara scara Gaurrizia студiens此 Harriet Zari rezera Tre Foreign Couldri Quisar Zari jeue Está de la espuma cocarrilla. Vamos Chalo, chalo. Atzerapenarekin dator, behintzate ogei minututako atzerapenan bai, gurutzeko biribilgunean dagoela badakigu, baino nora indikan faltazaiot artetxo bat, oi hartzunera, bueno, zentrora sartzeko. Ez jendea beroketan egiten, igual atzeretu da, pixka bat, karo, animatu dira beroketan egiten, eta su so retrasa, eh. Bueno, eta gero daukatela, aukate la, claro, eturri direla, igotzu, o sea, irundi gurutzenan, baina ni igotzen orduan, da, de gurutzera, bueno, ja horte ya, horti, ya eta dugu bai. 20 minutu hoiek, es? Berreskura. Berreskuratzea, bai, Seguro, hori da. da. Eta baita ere itzengo dugu pixkatxuaz, eh, oi hartzungo arranoarekin nere hitze egin behar dugu bertako zuzeneko giroa ere kontatzeko, baina mono bitartean nereu, bueno, ba, bai. gure bitxikeriak eta kontatuko ditugu, a Bai, Esakizu... bueno, es, ni gusta tus a dronar en la subida, bai, Don arrano <risa> bai, baina bueno, ni oraindik e eh, que apostua, eh, ni eh, arinda esas matxenga ber nor. Idazti zu va ba, le nota horrek edo testua eta estras ja semba autalo auta Agai, bai, egia esan niri orain eske e, pi, edo pillo bat dator burura edo bueno batez batzuk ere esaten dute argi daukatela edo bueno, pentsatzen dutela ja, emakume bat izango dela Eska, egia san ez zakit ira urteak ere ja galduta oza, ni 20 ja galdunaz ez dakit eh, bueno azkeneko zengizan. egia da gizoneskoak askok eh, egin dutela eh, mezua eta azkena es, azkena es, azkeno mailen luhambiok egin zuen eta bueno, oso, oso bolita gainera, oso ay, dotore ay, beti bezela. Eta ez da e, beste batzunik esaten ditut, leno bota dituti zen hoiek entzun ditudenak izan direlako. baina e, bestela ez du e, ke esaten. Egungo da lututa coronavirusekin. Mm. Ez da eh, osea Baina koronavirusarekin zezen zutan. Ez da kit, egon, porque ya da moda, ez da... Koronavirus, Ukrania, Korrika, ya dena batea... Ja, pentsatzen, igual medikuren bat edo irizainaren batek edo horrela? Irakurtzea egitea, ez da kit. Ez da kit, izan daitea da. Doktore, doktore bat, doktore. Doktore, doktore batek. Doktore, Bai, bai. Bueno, hau Auzkalo bitartean, ma, bueno, pues ez dakite Bueno, ya esan behar gure telefono zenbakia baina Uste ya inorko gutxik ba, erabitzen duela Biar jakingo dugu Biar jakingo dugu, bía bía dugu bíste, eixe da Zerotan gilisten da Donosti da, ama bitartritan edo Ama bitartritan da maiera Año merez lehenago sartzen da Donosti eh, Donosti ya <coughs> Okerrez banago Gualtasko abango du markatu? <coughs> eh, eh ba, Topoz gongo bueno... dira No <laughs> ez, sartzen da ainorgatik, eta gero ainorgatik e, bueno, parte zarrean baina, bueno, gero, pues ez dakiton donostian bai la bilazio da, azo azo piloa daude orduan bai, bai, azo piloa bai, ha, bueno bai, ha, bueno seguro, bai bai, e, ez, ez, bauria mahi territan bukatzen dela, eta orduan e, aukera aukiko dugu entzuteko zen, mezu dagoen lekuko horren barruan bai A ver, eta nori, bueno, irakurriko du hauptan gaieaz, ez? Piratzi zuna, ez? Noski? Bai, bai, bai Osa, que normaite jakingo du Edo bera bakar, bueno, haikakoek seguro edo, de, <laughs> edo batzu bintzat, bai, eta gero bera Igual da elpiloto zoizida <laughs> Igual da amatu, igual da amatu pues Euskal Herri osoan ah, ezaguna Guztatu ditzaiak, eh, holako izango zei ja boro bildua, ez? zintzilik irretien txako ere ez? da justo ez? kodatu zitu un bitxikerian gatik eta eta, bueno, bea ere, zenbat murgiltu da egonda ezko altzalin munduan eta beti laguntzen eta bueno, da naia, ez? baina, bueno a ber, baina, bueno, maite zaitugu, matu nahi eta lekukuan ez egon zure idatziak benetan eta zure ideiak ere, eh, aunque <risa> bai, eta bueno, eskerrak emateko aprobetxatuko dugu, ez. Eh, Maturi nola es, baino baita ere, pues kide eh guztie eta bueno, bereziki ere korrika haue posible egiten duten guztiei se kristonantola, ketala. Kristonekimena bai. da eta bueno, ni core ainda gaur egun ere, ez dakit, ba. Ez, no la iten dut, eh, ze da ja, kristol lana, ze kulazoa. No bai, horregatik eh, bizioa, es ez da. Atzetik andagoen, sea sea Agustia, ez. Dolan no tolatzen den, ba, ja eskeu. Ara, egitekoan bakarrik ikusten dugu, ez? Bueno, eh, ekin zorrek ez korri egin, ez? Es, Euskararen alde, baina antolakuntza horrek ere Julen, mm -hmm. zenbaz E da uzte moteatuna eh ratikoa. Bai, hartu da. da arrano ogakoekin dagoela barkatu moztuko dugu gure artikulu. zure aria, zure billa. Entona ezuta, kaixo kaixo, egin gure Arrano dro. Bai, koimei mareko zen. Baia, a ber. Eh, ituzte tenzuteremute, irratiko mikrofonoa. Ese, ese. Google gunei setugu, a ber. Notea guta. Oh, oh, oh. ¿Eres la prensa, te que Ah, bueno, veneche, veneche, a ver, a ver A ver, ver oven, yulen A ver Vai, mense, vae Es que ahora en ae Bueno ni en menago justo Arrago que roto andan A ver, tan, oren, tan, oren, tan, ogas, Cartuco, dule, cuco, ah Agurekin, no cago, eide Eta eh, en eco Está ya preso Corrica da Goya Edo. Aló, aló. A ver. A ver. A ver. Ba usted lugaldu lugula arranua. Landuda Edo. Ematen du dugula, galdu dugula arranua Igual egan atera da <lalala>, lala, lala, ambar, ambar, ambar, ambar, ambar. <lumar>. Muzika jarriko dugu pixka bat Haber, berruztatzen dugu me. konezioa ta... A ver, ora, entzuten da Entzuten, entzuten Bueno, bueno, jazta, <lumar>. berriz, hartu da arranua Justo musika nahi dugunean entzuten eta Aurele, bale, bale, bale Ez bizarroet entzut da nuen arte ¿En suerte? ¿Vale, vale, vale? ¿Berrido así una vez o? ¡Vale, verri, verri! ¡Así verris! Vale, vale ¡Vale! ¡Ve, chate la gente! ¡Joder! ¡Ey, veré, está aquí en la hoja! ¡Por esta cosa, se que se ha mirado! ¡Ya bueno! ¡Esa no sea! ¡Vero, qué tal! ¡Vere, Sirique, Gil! ¡No hay un co! ¡No hay Kaixo. Bai. Kaixo. Bai. Bai. Ahí, vale, vale. Ahí, no, no, bueno. ba no, no. eh, bueno, eh, A ver. A ver. Berriz galdut dugu lakonitxoa hmm. Faiatzen ari da konitxoa igual, ez? Eh? <totipa> <totipa> Gure paradisoa, orain zerri du da Aizegaren zua, lurraren dura Gure paradisoa, orain zerri du da Abiatu erri du da Bai, eh, ustez dugula besta erra noa, goi gaixo? Gaixo, gabon, emetxe 20, gaude 2.040 kilometruan Asamblea feministak eta azamarrak da eh testigu hartzeko jende asko ikusten da telefonotik gaine eh gurutzeak zigbera ikusten eta gaila ja, ja, Gerturatzen ai Facebook, furgoneta ga ja, dugu musika. Ondo. E, ikusten da jendea asamblea feminista koak giro Jende asko dago ez dakitentzu duten builan, giro osonean gaudemen. Baina, bueno, txalo batzuk bai jentzuten ditugu. Baina, jendea euforiko dao, eukidugu e, plazan DJ filiartukin ondoren berok eta Luis Michelena oi artistakin eta jendea bero, bero irizti daunean. Otra berantura da. Bai, ez dut ez dut ebuia, elakertura zenai da. Ondo, ondo. Da, datorra zelapenakin, eta uste dugu oi dikan oso bizi pasako dela. Bai, ez da, ze iruak eta bostean sartzekoa zen jartzen den, eta ja, hogei minutu bai. edo, bai, bai, bai iruak eta bostean. Bai, gauden bai, bai, bai, lekuan, iritsi bertun, iruak eta hogei, orduan, ama, bost minutu unko bat, erapena, Bueno, berroskatu, bai. minu, bost minutu berroskatu da, eh? Bai, horidan, bueno, aldapa batean, aldapa beraz ziztu biziaan, Juan beharko, eh? duzue? Bai, denak beldurtuta gaude, bendela irurte, ere korrika biziziaan, pasatzen o jartzen den, ezin genuen eta jarretzun informenetan eta ber gaur zer pasatu zen, esperanzo zen gaur laztaria goi diakurrika baina a ber, bat hemen ikusten dugu gugutatzen goa zipai benkoitxeak izak izer hau bat ator eee ba, bai, godiak gugutatzen godiak eta ezak izateken zute, zute, ja, <totipa> zuten musik, amin dotor gen dia guntxe izatek zuten dugu, baina, bueno bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, a ber, a ber Hapai! Un tiko dintuen estuzen, vale? Ondo, ondo! Bueno, ya dago, ya! Esa titzutugu, ya nabaritzaga, eh! Atsamblada feministako garazki eta maialen presaude, Tentigoazeko, daude, Atsamblada feministako banderak, daude LGTBI banderak, da, benzeratzo, zaekakoak! Espera, arek aldea! Bueno, no, entzuten arizarete eh, Bai, bai, ezkertzen dao lako arranua, bai, biukitzea Oihartzen, non eskero, oihartzen gofeministen asamladak hartuko no, du lekukoa Bai, hartu gau, ya Bai, hartu gau, ya Eta bagoa Eta baina, egun daka pertsona ikutzen dira, eh? A... Ondo, ondo da, da, da plazara, bueno ¡Ánimo a fintil que guay! No, ¡Milla, es que era raro! No. ¡Milla, milla es que retao, son do pasan! ¡Vale, agur! ¡Agur! ¡Dipitapa, dipitapa, corriga! ¡Dipitapa, dipitapa, corriga! ¡Dipi dipi cor ¡Esta haitxe no hay arco! Ay, susta, susta. Eso. Eso. Eso. Eso. Urosko go go keria gartuko urte de Enrico Plaza, ¿está? Que le go gartuko susto que está. Bueno, ghi eh esta macha en plaza esta una Erria Ozoan, eta bueno, eh betu zatezuek en esos eh verde Bara farian, beroen dugu besoa, gora, bera, basoa, gora, bera, eta horren bankak beratzen da zigea Ezen bat beroketak egin no, Orduan, esan jakegu lehutua duzuela bai burua bai eh, urputzare ez da? Eta bihotza bai tara peresu Ongi, gara mongu korriteko? Pankarta batzuk ikusi guen txabertaren eskutxo batzuk egin mongu duzuteen no, Ongi, gure ekinmenbearen, bi apirinaikaren, pinoetatubilearen kartel batzuk Eustailen iruan burutuko dugu Irun, jargizatuko ditugu Euskal Herri eta Kiltalunian bueno, eta eskuak, gure eskuak eta bueno, bertek hartuak Oihartzundi Oy, dator kilometroa bueltan e, lez hau zuetik biltatzen da berriz ere herri da sartuko da Bertz errengozte edo hauskalo? Euskal Herri eta Kiltalun egiten Bueno, hongi, bueno, estradako maldan onduan zintziliken onduan hongi nahiko E hartu do eskuko ale kuko hartuko duen eh ez gure esku esku ole hartuko du unaik horrekin erro de hon gazuekin zizilikardarian oita laorduz stuekin ondo izan ayo ayo agur hori zekit da Ba, jendea urtun eh? Ja dago dena gogoa ekin, eh? Korri 14-ko, behitzen digute ja Arranu guztiak Non? Bai, eta zoritxarrez ez daukago oso konexiona hemen behintzatez ba. Oio hartzungo ez dugu arazorik izan eta bat irudik justo bendikan, ma bueno, ze dugu diogu. Aingertu dago, aizkai hori da la, la teoría de leko, aingertu dago, keintzuten dugu oso potentia eta hori distorretzen dugu seinalea. Bai, eta bueno, ta, pena da, baina ala da. Baina, benzatzen bueno, o sea, dugu, egin, ose, ezin txedik garreria, beste dugu ez. Ez, mm. ez, bako neuken o egin sea, zintzirik irreti dezango. Ba, eguri ere antena kristolo sekulakoa jartan dugutenean igual ere, orduan ere hiritxuko gara. Igual galtzen dugu xarba, eh? ja, Igual profesionala bil bihurtzen gara. Yes? Eta ez ginen korrikako saio bat egite goizeko ordu txekita. Yes? Bueno, bai, egia da gauzak egitea ere ondo gustatzen zaigula orduan, ma, bueno, lako gausek ere pixka eta amorruan baten dute, baina, ja, baina egingo dugu. Bueno, e, eta lako gau ba... teknikarekin eta tresnak, es? eskatuko dugu. Be... Berezarra nobat genuen ere, horeretako gaztea asamladak aukida batekin hitz egiteko izan ere, arragoako biri-birgunetik sartuko da korrika. Ba, e... ari dugu enantxatu, e? Bueno, ez dakitak, komentatu komentatu diogo arran hori, ba atzerapenarekin datorrela, baina bueno, hala ere oihartzunen eh aldapa bai, baina ez no, no. estubiziean dator eta nik ez dakit eh denborarik emango digun edo koneksioa izango dugun beraiekin hitz daiteko segurazki ere ogakoki horiek ere egongo dira eh topera baita ere ta ez dakiz e modus e, egongo diran, eh hitz moduan egongo diren, orduan, ba bueno, bueno, hor seguro. Bai, ja mesala, eh hiruak 8 e, gutxi, ba e, oakoek hartuko e, zuten lekukoa, ba, bueno, orain izango da beranduago. Eta eta bueno, urrengo elekukoa herentza dantza elkarteak hartuko e, du Ondoren Turinek, e, gero gure eskudagok e, Santa Clara kalean hartuko du. Etxeratek eta elkarte gastronomikoek herriko plazan hartuko e, dute lekukoa. Ondoren duintasuna elkarteak e, Xempelar kalean eta e, lehenengo lelengo txana, bueno, lelengo i bilbide honekin bukatzeko, bueno, oreretakoa DBHko markatu ze gainera gaur nagore bueno, Estarriarekin eh hori ba, Kristoen eh e, Bueno, gaixo goa naizela, ba hori, ba, de behatxeko eta txillergoko ikasleak hartuko dutela Alfonso amaikagarrenean, bueno, ni esen gorroton da hortan e, hartuko dutelekuko eta, bueno, hortia lez horuntzabiatuko da eta gero berri gero beltatuko da horeretara, bainan e, boster dipasiak, e, bueno, inguru hortan eta hor horretako mugimendu feministak hartuko du duzaioa txintxetilak eta lauriinak. Baina horiago bueno, ez gara bueno, igual bai, zuk ez atenduzu bai ez orduan, bueno, pues ez dakit igual ba. bueno, ni, ni, ni gustatu geratu nahi, ba, gera nahi baduzu gustatu, gairatu bai, gustatu, eh? bai, bai, bai. <hihil> es, es baina bueno, niko e, ustez es baina izaharatua e, justo herriko gastronomiko egin eta e, hartuko du aurte testiran bai, zuko amik edarri eta bai, bai, bai, bai. Bue, pasadute ya martutenea, tercer grado da gola Eta, bueno, diru inez Bueno, kotxe eskoa pasadela esate gorain ez zingara esko erenroiatu Es que daia horretan laiz derrotuan Bai, kotxe eskoa pasadela esaten digute Nik ez dakiz erratazen en eme Ezak inunda agoen Bai, kotxe pasada, baina non diken pasada kotxe Claro, igual jarri behar dugu gps bat eren, kokantzeko gure arranuak Gure burriko, ozea Ez daki egun handa korrika eh, Oi so. hartzen egin, ja Bueno, entzut dugu musika bat, aude korrikaren gindu Dola bi urtekoa, eraz? Ezin korrika, ez bueno, korreko aztengo, ozea Tantxalo, bora, bora, eskua! Ez ki, entzuten da musika ere, bai, ez ki, biak entzuten hori dira. Baina, baina, baina ez. Oillartzen den jarraitzen dute, hau da, gozatzen da, azuseneko, bueno, hau da, la Bai, o jaitzenen daude oraindik. Baina bea aranoak zuruzatzen du. Kotxesko. Kotxesko ha ez la estacijo, bertatzen den hemen. Se puedes hacer una cochesko askere cual. Igual da de erran zapazten. Igual da erran zapazten ja. Igual da leingo cochea ta lasto diaga. Igual da komo la motociclista, es pasaste ira cochea, cocheak eta zu beti hor, a den Pelotoia, nindade. Altzibarren, behitu, altzibarren. <coughs> altzibarren, daude. Oseak, <coughs> o ez urduri jarri, boraindik, por gilditxin dira minutu batzuk entortzeko. Altzibarretik, zena, goi minutu, do? Bai. <coughs> <coughs> <coughs> Zer egin horri bat, mm -hmm. atzer aquí, no sé, Bueno, altzibarren daude, bueno, gero geratzen zai horrein dikant, buf, horrein dikan pixkat. Bueno, a ber, altzibar arre iturriot, eta gero ja, garo altzibar iturriot, eta gero hortikain jau, galdetxotik, jau, dana zuzen, zein, zein, jo. E, ara guakobiri bilgunera, jo. No, igual, azelera, bueno, eh, Gualas gertzen dute ritmoa, bueno, ez dakigu gu. Go. Gura arranezkatu barri gau. <golaz>, gauak gauak naztu Ez dakik kotxezko borren Bueno, ez egun, bueno, ez dakit gure arranoa entzuten ari den edo ez, baina nigu alden bora daukagu nah, ba, nah. beraiekin igualo ere eh, nah, elkarrizketaren nah, bat egiteko edo. Fijo, ose, urduri gau dira fijo. Urduri hori argi dago. Bai, bueno ez dakit, nondik handa bilena, egingo diogu bueno, deitxo bat bai? ea, ea, ea beraiekin itzaiteko aukerari daukagun, edo ez lezokoekin egin, Deituko diogu lezoko hei? Bai, hemen bai, bueno, berez esan dugu beraiekin itza bai. Edo emengo ari, ez da, ke? Niagoako egingoak Benga, ba, ba, gora musika guazen deitzen, saiatzea emengo barra narekin itzeatea. <totipa> GORRIKA! Bai, ez dut nahi zure hitziliken Bai, ez dut nahi zure. Bai, ez dut A ver. Gutzen saitugu. A ver. Beto, eto, batena ez tarano, alkuin tarano badet keio. Tarano no bizate. Ergan. Ergan dela bueno, Azkalo. Bueno, gure honeta jainetako, eta copa eta garane, eh. Zapatu naite. Ba, utzego eztu. Ega, ezorkin. Bueno, eh na onneretia. Ja zu corri gachera, corrika zu eramango zaioek. Ori da. Tiru... da. No, ori, no haiten da, no. A ja, no, no, da Osha Girona eta afaria mundialare, guzta burkatutako danak eta beste hemen, a ver, vale, vale, primero vale, a... que, noche, que la la ba, Bai, bete. Bai, bete. Bai, bete. Bajo el uno no pasada, eh no itzalda, eh, coches, vai, Es que os cobra este país hasta la guerra. Aún no sé. A ver, escaro, bueno, es espía. Ah, vale, vale, <risa> vale. vale. <risa> <Zendutea> es, eh, <risa> no, no, no el tema ese, espionaje ETA, no la salud yo a eh, Abregu… <risa> bueno, igual. Chico. <risa> <risa> este día, <risa> en chuleo es perfecto. Bueno, pensando en ensuciavo o torida la, pedido batuque de Yula. Está bueno, ella ya las ala vez y Bai, eh. Bueno, y dezute. Bai, oixe, ba 20 bat, bueno, orain ja bar, bueno, Iturrioz ibiliko daia seguraski, baina bueno, 20 bat e, o ogei minutu, minutu bai. atzerapena, bai. Bai, bai. O 20 minutu. O 20 minutu bai, esere. Bai bai, bai, bai. Se veres orain ja. Vale, bai, vale, Sartuko zen ja, o ja, egongo zen bestela. Bai, hemen berez, bai sartu behar txan dola 5 minutu, minutu baintzat, eta orain ba, ez dago ikusten ez argirik, ez zaratarik, bai ez jendea, e, bueno, ba, multzoa egiten hasi dela e, bo, ba, anaboko erroton den, horretarako bidea doan erraian, baina momentuz ez dago sobatzen. Eta esa guitarra no suda acaso en oraindik les dau inorrek eta mak la abuela en el ese ascatra. Ay, ay. Ay, Bueno, baxo ki Bueno, bueno, pues. Bai bai, esa nesa. Ez ez, ez, ez, ez antzuek, eh? Ez, beroketari kea eta kederki egite di duztela batzu, baino gerritik gorako muskuloak zehatzeko, vai, eh? Baina, <risa> jangeta edan eta beste... <risa> eh? Gerriti gorako muskula! Hoxe, <risa> eh... Ba, bueno, ya janarekin <risa> Bye, zen menua eman dute, o sea, ya, eh? Osea, hain goxoa zegoen eh, karpakua, inbidia ematen di duztela. Mm -hmm. eh? Bai, bai. Bueno, o sea, chambarago a ver fresco y que igual Men... no la prestatsen ni a Pues Corrika Larriasco, laude, a ver, nieta le ikusten dego, baito hemen ikusten dugu, profesionalak, eh, jantzita Eta berkotko egiteko pres da benak Eta hori da, leginak eta Ola ba, loko arropa prestatuta Eta gero beste batzua Beste batzua gire gau Eta horri zako barrandako arroparekin Edo da, ose atene eta erdagoen Oso bitzia, oso polita Ez oso ariztak horrikat bezala Horreire tipologiak Eta horri zarekin ezak da, etxura kasual, ez Kasualidak Bai ba, leno le le oreta konstatezen bugaldekin egoneitzen, abera, bueno, jantziaren aldetikan bai ez joastela konstitu ba, korri egiteko. Hala ere, esan digute beraien kilometro aldaketa, hartu bueno, la, da ba, ni hemenago arrago ba, lartzabago rotondan izango da urrengo leku aldaketa. Beraz, ba bueno, ba oxe, xate de temezala, bueno, ba giroa dago, arteago espetatu astare. Baina, ja, jendea, berotze, salta, espinamenduak egiten, eta hola, bueno, ikusten degure baita, presa argazkia daztela, pankarta batzuk e, oraindik bilduta dara maztinat, eta, bueno, ea lasteru biltzen zaegun, atzerapen honekin e, korrika, eta, bueno, ea ragoako tuneletik, ateratzean, ea argi, ikusten egun tuneletetik atzatikak. Txun, txun... Bueno, pentsatzen dugu orain ikan pixka bat argatuko dula, baina, bueno, ez dakiz erregindezak egun, agian beranduagozuk deitzen diguzu edo nola egiten dugu? Bai, bale, egin zain bat ez zuen mutezen dut oraen iredeia eta iretziko Muteate, muteate, bai. Bale, oso ondo, ba, orduan geroago itzen godu gu eta itzen dugunean ja orduan jakorrika hortik biliko da, zuz hau den orduan ba... ¡Oice! ¡Ado! ¡Gero ¡Venga! ¡Oice arte! ¡Abur! galde dago dagoeneko eta laister iritiko da oreretara. Hor Or Lourdes eta Mari Ángeles Orcebiltzan eh korri egiten, lekukoa hartzen pentsatzen dut. E, ze, bueno, inguru hortan gente de Villabat, e, o sea, vai, da chuten eta ni. Zeukan... Ni kuste ateratzen badugu mm. ja burua hor, o sea, le yoti ba oiuak, eta eta seguraski, igual hasta argiak ikuste ditugu ya, susmatzen dugu, ya ambientinan jagiruan, ya... ya, ya... Ba, ez er, esan ah, behar, behar, nuen horri Ogaldeetxo zutela, Ogaldeetxo kultur taldeak oi hartzen kulturak arteak, labore, bai, laborekoek eta joko langileak, gero nienzen esengoak gero aldeguna elkarteak, azkenak, baña, bueno, eta... Baina, gu, Bariangeles, baina gu, Bariangeles, Dala-Zajoa eta Laurina, gure kuyona, ¿creo? Lo que Gure María Ángeles Artuko dute eta bere hutsak espero dugu ere furgoneta cuec. Hao pasa yo a hao Seguro. Que gongoedor. Hmm. Ahí. Hmm, hmm. Naita fisiko ki esegon edo presencialki, baina gure sea hmm. beraekin egongo da seguro. No es que Eta igual hasta bier ikusten dugu. Mate matei. No la enviar Donostin enviar orain bueno claro, bia <risa> galdogo a ver bueno vale, animatuta ikusten za ditugu baina bueno niko ez dakita investorañokoren nere bueno eske es es que ez es nagun ez dago gaixo ma jakiteko ya esa ningoded baina Korrika egin barduzu, korrika egin barduzu, Bai, pues egia esan Animatu, jarri Azken korrika Azken korrika eta bueno, azken nengo nik ere ezin izan huben, baina azken ekotan beti egon naiz zirratian nigo horatzen dudala e, Apa, Laura, apa bai. Laura, Mari Laura <laughs> bueno, Baina nire bitxikeria ba kontatuko dizuen Nigo horatzen dut behin e... Trintxerpeti, bueno, San Pedron E, bueno, ose, e, bueno, ez dakitzeko horrikazanen ez, ugoratzen igual e, ez dakita maika jarrena, bueno, ez dakit igual albestera, oza, igual hain ba, goiz. E? eh? Bai, bai, bueno, pixka bat, <laughs> asko ez, baina, bueno, pixka bat. E, aizan gaztea, e, eta, bueno, ni goratzen ez, etorren nintzela tren txerpetik, tre, pasaira, pasait, oza, horere eta naino, korri, korrika eta, bueno, ni, baina, korri egiteko esan naiz. bueno, ba, Eso nahi mantabat, nire oso txarran, baina bueno, es que egia da, animatu iten zaitu, la ez daki giroa den, musika A den, ni, dana den, azkenean ni, emozioa, baina bai bai, eh, eske que trintxerbetik esan perrotik onaino etorri nintzen korrika, korrikarekin, eta hori da ere bueno, bitxikeria. Niko korrikari... daukazu bitxikeririk. ¿Ves? Porque ni hola, korrika, está aquí, es salida Rapatola. Va bi metro iru, tal ve ya voy, bueno, está. 27. <gulay> <Betindeta. gulay> que que siga, que siga. Cuando <gulay> <gulay> <gulay> Gendi Pillava de la buena. Ahí su, Uste bal lekua, ¿es? Está hemos dea que este es indu. Ba, emozionatzen da, bai eta <laughs> no? ba, emozionatzen da beste, beste, beste baianko arri egin gitea ja, ez dakit no, no, no, no mat irautantuko ba, Ez da zurea, bamos, ez da zer jertatzen denetari De, dago se, se, Ez, ez, eh? o egon da ez, ozera ba, Batzuk oinez, bestu batzuk txaloka, beste batzuk balgoietatik, horrela da Eska rapatzen da gainean gurdut txikita gare beti eta gara ja salde bai janariekin, baskariekin, baina bai, Va eh! no, ya o sea. Pues gorrica, hor oh, pues hortxe a ber lun dago. Ya ni gusta turgitzen nadie, ¿eh? Ya. Vai, a ver. Gura ranoa hor dago. Bai. Por cierto, Oreta comestiar ranori, San Marco dio zue geitzeko deiarara, ¿eh? Se esut ikustenemen chatean. Vale, oso ondo esas moro. Berotzegarida seguro, berotze. Ah, vale, vale, <ownerazulare> sí, sí, vale. ¿Qué tal ya ves? <tose> Sin <Sí>, baile, porque <risa> <risa> Beti <risa> Arrapatxe no <risa> unía Guitsegiten Beti dado Berotzen Beroteta egiten Beroteta egiten Hasta aquí Igualda, va, onda, Igual da Os hondo Os oh. hondo Bueno, la uno, Pues que eh, me indican Y pusten Entzun, entzun ¡Balator! ¡Balator! Vale Bueno ¡Balatoria! Nada ¡Yat! Arabutune katek haria gikustea nei gaya. Ez naigen itzon argiak, eh unistik tailoak etorrene idea. Ah, da eh, ba, yam, era eh. nah, despliegue baña lasai, ez datos goregana. Oraingoz ez. <risa> ba, nada, eme ya desplieguea eh egitena irudia, ba errepideamosten. Oreta gosta Ja, jarri dia posizioan, erreu hartzeko, lepuko hartzeko pres, ikustenak ja... Beitu, hor dago aurre furgoneta bat? Aurre furgoneta bat, ez beresko furgoneta, bideon Entzun, entzun, entzun! Opa! Eeeu! Uuhu! Opa! Dua zizpailun kotxe bat, izbaletatu da Oera, oera, oera, entzuteran, akorrikako furgoneta! A bere aquí, aquí. Pues, dator. Bueno, bueno, bueno, pues, ¿Va está, vai, vai, vai, corrica cofrunta, bere konuekin, iconografía dekin. marco de, esa Bueno, ¿verdad? Vai, Bueno, bueno, bueno. Sí, Vanessa Odeva, sí, sí, no, no. no, no. sí, sí, no la gráfica Bueno, ¡Estamos! Bueno, la moró. Mira y pasaste nadie ya. está. Ya está, mi amor. Con el momento, Hortxe одну�, baben arab Beraz, Zaren Ekra Euskaldo, avete einen ま 가운데ido,ə Betya–b резu edo, hau jansabazat. Hi尚, hir char spokeap yluv everyday, edo la eigenen…?asubrezak de cor lo esetim bemir Grat hor c أو mar las que robuję, b Best Rodersler dido. O erklart brick Dansą devient. Derrotom san von Quyren Shine firma de Corre Yacta oracen Ferran после txangirland訂 прев防 Dragdan, negative C'mor guiding her ya source. was bad Hor ba, dago, e, zea, pankarta, jendetzen artean, eta bueno, ba, baita ikusten egia e, txutziekin edo nora esaten den, zua ikusteko ardirekin, apurtzea idia arzabago erroton erako bidean. Beraz, Laster, horretako zentan izango dira hoy son dará no van a hablar bueno ba... bae, eh, bueno mc de se ser en su tenda leyó aquí, aquí tuvo baño bueno el eh, se ser es va a ser vale vale el teléfono bueno pues ahora entre unas ahora que ver tan largo eh, el roto nando de te... que tan lecu alguno en putea harry eta jungonais era neguita en miel senal era a los ojos no es que ricasco arte Horatxarte! Bueno, ya está. Hobeita bigarreko horreta horireta. Horreta! Horreta! Horreta! Horreta! Pasaregurtean ez zan zen baina. Horreta kolenei gokilometroa! Jibita! Jibita! Horreta! Pasaregurtean egin eta... Zago baita batia. Bai, bai, bai. 2.000 miretzi izan zen aurrekoa? Azken, Eta, bueno, ose, ya bertan daukagu Hemen daukagu. Eta ea egiten dugun gure arranoarekin ea, ea lotzen den? Aber, aber, aber, aber... Ezean bueno, da no? noa? Nauna no? batak du? Pues, hemen dagoena, oza, sea, hemen dagoena delan... Gauze uh, uh, de batzuk, oza... Sea, Beroketak egiten gari dena? <risa> <risa> egiten dena batzen nahia... Eta da egiten badenbora... Bueno, ez dakit... Ea hitxengo dugua deitzen gaitu, eh? Aber, aria no, no, txuten duzu? gabio arrano arrano arrano beroketak gaude mm. bueno, bai saiatuko gara bai esango diogu deitzeko berari ez bueno bera dago ora seguraski santa clara kalean herriko plaza tarte hortan ikusten dut eta berarekin bizten beharko dugu ja Hurbiltzen ari da ikusiko dugu hemen, irrat, hemen irratitik <risa> eh aterazkudi tugu buruak eh ba bueno aldeguena bentzat buru handia daka eta igual zen kabitze Ikuzteko eh Jo te condo eh buru handota hori Leja utatik ilniori osea gutako ilniori zaigu urua hemenikan kabitzen bai bueno buruak eta buruak eh ba bueno esaten ari dira gaztea asamblada betxe ez basta asamblada a ber oretako gaztea asamblada hori da hartu du zeus posatzen da, eh? Zeraintza danza taldea, gero turin elkartea, gero gure esku dago, gero etxerat eta elkarte gastronomikoa, gero duintasuna elkartea eta gero DBH eta batxilergoko ikasleek hartuko dute lekukoa. Eh? Eh, bai, bueno, hori da azkena, lezo sartu aurreko, eh, az, bueno, azken, bueno le, lezo sartu aurretik eh, lekuko hartzen dutena dira DBH-eko eta batxilergoko ikasleak. Bai. Ondo, ondo. O Arrano bat, arrano bat. Esaiozu zerbaitortik. Bai, hori da. Hemen gaude Eskalaren alde. Hemen Javierotan daude. Oso ondo, hemen gure makinistak esatzen dugu Gavierrotan daudela Zaki jazda, emendik laizte pasako dira, erraditik gertu Gavierrotan turin ekartzen du da, Gavierrotan daude Super gertu Eta ez dakik kontrolatuen zarete, baina musika ez da... Aurtengo, o sea, bai baño furgonetan jartzen dute denetarik. Garama bai, <risa> ja, ez dakizen baia kilometroak. Avestioregin. Igual ya fiskat egongo dira, ez? Aurtengo kanta antzuteaz fiskat. <risa> yo, yo lo dejo ahí. Kaixo, kaixo. Hai su poliza. Balogo arrano bat. Kaixo, amendago arranoa. Kaixo. Eh, alda batik, edentxe eh, gertan, Ziziliko, Kaixo, zintzileikide batzuk daude hemen itxoit Korrikari oi hartzun dik datorrela, ze mozade? Apa, equipo, hemen haude, hemen haude, ja, usaiten da korrika, izte arduin usaila bat atoro, nea? <gülüyor> zuzaila, zuzaila, zuzaila. Ze hongi, hemen ditugu zintzileikide batzuk, estrakko, kostako, bukailako zoran, jende bat dago. Burrada bat, banik ezango duke, ia behun pertsona dozela emelitxo inetan eh. Egun da berro, eta amara ez atatu zintzikide batek Jende asko dago, ez bakarik gure eskuko kilometro hartzeko Baizik, eh, kubrikari horre dure izarrera emarteko Alin desberri dago jende dago, burrada bat, ez da? Zide si, ustezu, jende asko dago, ez da? Asko, asko, bai Y pasa en Sevilla. Se le pasa la en Sevilla. Bueno, men, lo acabo. Sé usted suso. Kilómetros, ¿dónde acho? ¿Dónde acho? Prego suno añalo. Me dice que udaia chela Eh y dice y dicen aida, Ojo ojo, cincili que ratean, corrica su genial. La mena diisou municipal juak, corrica sipayuak eonormen. Gente, asco la de un barbarita mal persona oretan. Eh, honguito riebaten. Bueno, brútala, eh, brútala, brútala. Yeah. Voy, Facebooko go, que ya gasco ute. Por allá coches, suyano. Ya así de así dice, asías. Furrones da, furrones da. Así de Mono yo hendia, enfórico, enfórico. Mono yo hendia, no no, mi furro, acción por cada media. Esa preso a la edad, ya nos atrasamos nada. Ahora ahora, ahora la deja dice, vale la. Uno Ánimo, ánimo, Eta gu, gemen, entzutun dugu irratitik, gozo gertu, estrata, leioa irikita, eta hemen dago ambientea ya... Opa, korrika! Ba, entzutu zu, Ah, macho maitea, es que gainera, bueno, ikustetituko men hankak, eze, irratitik ikustetan bizka santa klarek, santa kaleko sarrera hori, eta justo zati hori da, en puntua duen hori, hemen ere, machonten da berriro, erriko frazaraño, zekaro, zekaro, zekale estu eta, bueno, entzontezuten eskende pillo bada gokalean, eta buke menet, bueno, ikustetira hankatxoak, eta baietia da, emozionantea da. Eta eskertzuta da, da, zabetzuta da, da, Riko-Korri Karako ondo zen bon estrata en igontzea edo ziztea. Igual irrati mobiliarekin joan darko gana, ez que er. dutango alpantzatu hori, ez? Konzizio dizan da edo, zinturonaren, zinturonaren, zinturonaren. Zinturonarekin, baina irrati posible. Gipi-japa, gipi gori! Gipi-japa, gori! Ez, Osuneekin hitz egiten ari naiz. Ikasten behin gure estudioetan tudo eta tudoa. Hau baitza sortu ona ona es bai bai baina nik diot e e zea maia me eh, ekipoa eh, bean a sa ah muriakina baina baina mantasiko dikal eta hori eztanen Ya, uh, está, ya, está, gorrita, ya, gorrika, ya Badalika pasa da, posori, ya, ya está Herriko plazan egongo da, Herriko plazan eh, lekuko kualdaketa eta, bueno, ya gero beste bi lekuko kualdako eta ya lezora salten da, orduan eh, bueno, gero diciste, ah, bueno, ez es que daukagu gero ya mi bi esengo biribilgunean esen eh, eh, arganoarekin beste konexioa daukagu, lezon sartua honretin, orduan eh, a, bueno, a ver, berak dituko dugu? berak bere arituko dugu eta eta ondoreletzoko ekin utzen dugu ea zer moduzko giroa dagoen eta ea nola dohasen bero ketarik eta hoiek mundu oso girtan gogoarekin dago sakulako gogoa ni gustet ez eh? sí. bai ustelietze bai eta bazen garai bazen garai asko e? eh bai asko <laughs> Baina, bueno, arratsaldean izan... Bueno, arratsaldean... Zerresan ikes, ez? Kirola, kirola pila bat. Ezan behar, arratsaldean izan baliz. Ba, bueno, arratsaldean gainera... Oza, ordu neta, beto, berke, arratsaldean egia iazadeu, bueno, como que gero gainera dana ematen dezu, ez? Eh? Ozea, aurretik eman dezu dena, korrikka pasada ematen dezu dena, eta jarraitzen dezu dena. Baren, hori edo, fantastika. Uy, Julen, eh, niozen goz rotondan naguena, da eta, bai los teléfonos iré tú al teléfono sí. Se me a este mismo día tan grande que no hay tú Bai bai, eske hemen ez dakiz utez zen batraman gulu ditu, eske guk ere en logia berria. Bai bai bai, bai bai, ez ez sentzen txutxarrean eskerrak ere zuei zaud zuek zaudeten, ze bestela, bueno, nik agabidez honelako gauzak ez ditut kontrolatzen. Toka is kasa, toca, da nakau dela ere egia. Hor ere egin gen ezak erakusketa bat egunden batean. Bueno. Ah, bueno, egan etorri naiz bizikleta. Ez dakit ze Herriko Plazako Arranoarekin, baina bueno, eh hemen dago, eh, justo ni esengo errotondan, hemen churreta hori dagoenean, dago toki hontan, trenako bidean. Eta justo oraintze ikusten arena ez, corre kagofron eta Aurrez, bueno, ba, ipatu ezin direndo este argi batzuk Eta, atzetikan, nor dago, ba, bueno, kotxe errat, erratza ez, kotxe esko badaz genekoa Baina, hor dabe, alfa e, elzun, zintzilek irratia, alfa e Azkartu da, iztua? Bueno, hor, kotxe tegan, gota dizkibute, zea, gora zintzilek irratia esan ez Esta venchela por correga con furoneta. Ikusena rega eh la Stallions este quiere para el día de pucla el taja negociarán hay toretas al de gas que preso de mandero la va a estar de pancarta hogar y presionar castilla que te en el día de vía pire night a pire night que tacó aquí debató que caerá materia para pues a la Zurgoneta ireiagiteko, ya balago rentzeko parean Eta orain di jendea, ba, balago rendi biteri kaletikan jarraitzen du jendea etortzen honeaka Ikarra garrizko jende ugoldea Euskaraen alde Hemenda, oize, ritik herriaren tzate Euskara, zoetako gazte asamladako ikizea ikonore bai Hombre, gure garrango galduta, nore onza Horrik Paña, esa te ha impresionado, creo. Indo con eso hace se llama Mai. Estrada Costa dio. Hostió mata, esa es genea. Beto, ya hay que osrar hipitérica leco, o sea, parte de Eben bete garpai, eba, eta e, eta Amiria ma, ba, iratea negotian lagun batzuk ipusituta hori zeretan ere bai. Eta nada, ba, eben multatsia, multatsena ida, azkeneko bizikletapistak ere bai, ba, ni bezala, ba, Leno, ba, jendea, ba, Karabanagonea Torrietan, ba, azkena bizikletax zirela orain ere bai eta orain diako furgoneta eta beste aipa eziña batzuk etorri dira por policía urbe tira como está hoy 6 and avena 10 tengo rota la fiscal euska en al de seco la covista uole a emen o eretán la uno pues es que ricasco ahora nos vamos a buscar a rendió por el bucato de oso que quiero cuesta tu tema el ser y que malo y se, eh, se, ¿Sí? ¿Sí no? se bueno, va no, e, eh, si, ¿sí? a pintar y tal. Indarrakartu garitsu berga, toda, está. Berriz era en descapto piskata, pero berrizekor direa. Se gero non hartzen du, leko ron a penareken, vaya. Ba vaya, a penareken gurea, de o. Hartu no, que con ese ya estrada costa costa la gracia Y ahora, ya estábamos en el kart, y nos hemos llegado a la hora de la mañana, y nos hemos llegado a nos hemos llegado a la hora de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Arrano que no estábamos? ¡Arrano, no B! ¡Vale, vale! Bueno, hoy es el laguno. ¡Bien, que nos ha dicho? ¿Qué Oso ondo, eta zaitustegu hemen. Ni ja ez ke. Bai. bai. Ore etxeanoa. Etorri. Ba... Bueno, osiko ez utze giroa. Ba, bai. gero benetan, bai, eh ekintzetan bi urte batean balamamono den gogo hori eta ilusi hori eta pasio hori ba baina, baina, bai hori da daude bai lobaton daude ya, esaten dugu gure Bai, xarari deitu, bueno, bai, gurea e, lezoko arren horari deitu, arren hori deituko diogu, ya, lezon dagoia, ea zeko entatzen dugu. Bai, bai, bai, deitu behar diogu, ea xarari, bai, hori da. Vale, Ara huaz, was... daik, a behar. Itzeki. A ver. Nesoko arrano gabon. Ah, va. A ver, años echaremos en andaban gorrica. ¿Dónde hago? Va gorrica ya, Lobato, ti, ya pasa da, o sea, ke gertu ibiliko da. Suengandiko zo gertu. Oske la hostia. Yo estaba Bueno, en su da, eh? En zuten da giroa. Bai, bai, bai, Plazaldeagoaz, bai. Zerros Ol, horretan, ondo, eh? Eskito, bai, bueno, gombia entuten, eh? Oso, ondo, sekulako giroa hemen horretan. Bueno, ah, iartzen den ere, bai baino, hemen horretan ere sekulako jendetza. Hemen eh, eskerrak modesto duzatu dela latuixkaba gehiago. <risa> <Tango>, Gaitu <risa> boginen, eh? Baina, bueno, modesto bat izun horakoa den, así que azkenen desentzupatu arte horche onda. Horroan, ondo, ondo, ondo, ondo. Horzo, Bueno, eta nun, dup, nun zauden, e, momentu honetan nuen zaude, zepuntutan? Momentu honetan plaza deigotzen ari nahiz. Txerri ungin uti pasan nahiz, eta plaza deigotzen ari geha, eta, bueno. Eleson egiten du harako bibiru bide, bai, zartzen da leson, juten dagoen zangoan aldea alde duzuna portu aldeik, bai? Bai. O, justo liburute gian orgoi dute kuadriak eh? bai? Mhm, uh -huh. bai. Eta, dero, kuadriatiko egartzen dute eta egartzen dute... ...ponea eh, lesoko arañon, bai? Bai. Eta hor duan, lesoko lesokoplazatik... ...ba, jetzten ba, ba, da txerrimuño aldea. Eta hor txerrimuñoko egartzen dute. Bai. Eta, jo, este buruz ez da, que si badaki lehen biali... ...ba, higero... Ba, higero... ...sartzen da, ikurko aldea, sartzen da, hor lehen egin dituzte... ...de txerrimuñetan sartzen da... Gior baki eta eta ikastolako gurasoek hartzen dutela. Eta gero zean berriro gueltatzen denean zizkaba zinilu ba, alde dagozten berrio berriro gertatzen aldea izan denean. Hora izan denean, ba, ba, guk hartzen dugu. E, zea, e, eskolako eta ikastuetako ikastuek eta gurasoek. El carrero Ortigán ya, Ortigán Juan Aldeari ¿Vai? Pues cuando, Ordón... O sea, Ordón... Yo no lo he dicho más que el de la buena, a ver, contarte el visual va... Pues Berro y Eh, va... Es mi hemen algo, ahora en... ¿Qué sé eh? Eh, soy en América, Montagolá Uu, uu. Ya, horche horche oh, pues y da, Shara. Ya, horche horche y huiliko da, Shara. No, horche, horche, horche. Enzuten na, <g vegetation laughs> en mendikan. dugu, vai, vai, vai. Ah, vai, vai, way, vai, vai. Horche duzu eh, ondo ondoan? Eh? Horche dago la gurrica ondo ondoan? Eh, hoy nikanez, hoy nikanez. Hoy nikanez, hoy dago en ya, jendia habiz ten al da, en Vale, vale, es que vale, irito sait. A, es que a ver, veo tanto con tal sen coches cobra. A ver, Nikakoan. Estarito sonose madissein modoa, man veraiken jumo na plaza de. Bata bata bata bata. Eh, todo van. Eh, chuto no voy ya, va, ventea, va, va, va. All my all my let's go away there. One ¡Va, la calle la orquesta, la la está ahorita, la ¡Ya, por lo menos está ¡Venga, hoy ya tiro el zumo de usted! ¡Súpre eh! ¡Ay, va a ser la torre! ¡Au <risa> pa, <-les> <risa> -pa <-gorea> <risa> ¡Ya, ahorita su, eh! ¡Bueno! Bueno, bueno arrano. A ver, corre que hago Ánimo, ánimo, álpa ahí. ¡Aupa ba, Bai, leson. Ba oso azkaritu zaite, eh, va, ba. pentsatzenuen geiago taratuko zula, bai, bai, bai zuko zenbeste bai, bai, bai, es bai, la berreskuratu dute, bai, bai, nahiko bai, denbora. De aquí de iguales eh, les porque las he dicho a ti azkarra garela. Es, ¿eh? Se que subo gitan. Se subo korrika egiterakoan. Hemen ere claro, se historia dago, eh? Bai, bai, las hechati, o sea, motadu, norbaitu ditzen du. Bai, igual vale. A ver, a ver, deba daukagu. Bueno, ba, hemen, zuzeneko kontuak ogeita bigarren korreka hemen Zintzilik irratian, FMU-nean. Gure web gurean ere ba, irubibikoitza zintzilik.neten, onlineen, entzun gai daukazu, eh? Eta nik uste dut bestea dela irratia zintzilik.net? Gero, hiru, ah, hiru. Ea, harran horen badaukago bestan lehan? Pues, jo que ze, milakas pertsona daude, hemen. Ay, mosco, ahora en eso Reina, eso Reina en Ondo Gaude, eh. Bueno, guay, guay, han pinchado ni ni kilómetros no, no, no así que vais <risa> <risa> a y ustedes bien al dea. De de cajo gente, cajo gente, a, gente a su ya, vamos. A Zubarriga, Bueno, <tos> en su tengo que hacer, baina pizka, bueno, gutxago karazu. <risa> <risa> <risa> ah, gente pilloa, gente pilloa. Ah, nagarde. Ayó, el hor Bai, güelta mate a junda. Aba, Bai, hementxe gaude. Bai, venga. Bueno, va gurtzeko, o sea, sala parte doñorek no dizgosaituz ¿vale? Primeran. Hemen che daude, gure bi lagun zarbaitare, bai. Zuten duzu, eh? bai, Ay, entzuten vena. dugu, eskerrik asko, Arrano Oida, eta bueno, ni lehuko gartxani joa, bera, 60-60, bueno, mucho ondi bat, eh? Gozatu zazu momentu hori, eta mi esker, mucho ondi bat Abarano, ah, mucho ondi bat venga. Agur Venga, aio Aio <risa> Norrika, norrika, eta... Bueno, ba, oix, eh? Ba, gure irratik ideo batek hartu behar duela orain lekukoa. Hori da, zan ere beste sorpresa. Eta, bueno, aprobetsatuko dugu ere bai, ba, lezoko ere bai, e, agur bat e, bidaltzeko. Batez ere txerriko, eh? Beti gurekin onraiatzen direla pilo bat, eta oso jatorra direlako. Orduan, eh, ba, bueno, ba, lezuar guztiei eta bereziki xarari eh, eta bereziki txerriko, eh? No es que vaya esto. Bonjour. Negro Burekin daukagu Pule, eh. Pule da arroz a irratizareko furgoneteroa Edo bueno, hor furgoeta batean sartu dute Eta, ba, egun pila badaramatza hor bertan, ¿kaiso Pule? Azale, oñulen, horrela, bai Marcha en ogeta amaikan, eh, azmurrion, el eh, duenion, eh, gorrikari Eta horrein dikemen nikabizta, vueltaka alerrian zehar Bai ez, eh, eta jode, ya, bueno, bueno, azken egun, azken txampan zaudete Oraain iparraldentzaodet ez eh? oker ez banago. Bai, ba, orain, eh, korrika eh, Baiona antza dijoa eta gukan errapatzea espero dugu eta ba, orain arte ikusi duguna izanda, ba, herri azkotan bezala hiriburuetan eh, oso, oso masiboak izan dira, osaso ederrak izan dira ba korrikaren helduerak eta korrikaldiak eta anterak oso espero dugu Gaur Baiona gainera eguna segundu daukagu, eta pentsatzen dugu Euskal Herri osoko jendea bertan bertan, bertan bilduko dela ere, larumata izanik. Seguro. ¿Mm -hmm? Seguro. Ba, ba, ba, ba, ba, no seguro. Seguro que iba a topar con el Zutela, bueno, eh, gañera, bueno, de en bora pilla va a dar a mazú eh, ahí eh, lo e ingabe, justo, bueno, claro, ¿será que esa gustea dar a tu? utan ere bai, eh, zainbeste ordu bidaiatzen? Bai, ba agianzan, eh askok esaten digute flako paria den guzti hau barrutik ezagutzeko aukera izatea, eta bai horrela da, egundoko egundoko paria da guretzat ere, ba guzti hau eh, barrutik ezagutzea izan bezala eta eh, korrekari jarraipena horren gertuko egitea gunerkotasunean, mm -hmm. baina bada bada ere gorputarentzat ere bada trai asko sartzen sartzen da e, dugu, eh baskaltzeko, eta lo egiteko denbora gutxi edatzen dugu, egoten gara batez ere, baina bezalde batetik ere, ba, etten nabe ari gara gozaten e, korrika honekin, konkretan edizionekin, tokiti aldan adibidez korrika egiteko aukera izan dugu, Mm -hmm. e, momentu polit eder pila, pila, pila, pila bat bizizan ditugu eta, eta bai, korputzaren zat bada, bada neketxua bada baina askotan e, erore berezia da, ez, e, batzutan igual arratxalde batean nekatuta egon eta eta, eta korrikari begiratzearekin bakarrik egun doko energia jazoten dugu, egun doko ilusioa nuko postasuna eta uste dut horregatik e, garela gai eusteko amaikeagunez horra amargarren eguna da, bi harra amaikagarren izango da Hamaika Agunez, ba, Euskal Herriko luzeta Luzetazabalean, ba, korrikaren atzetik eta korrikaren atzetik. Eusten digu horrean atik, jendearen atik. E? Eusten ditugun, e? gauza pila, ba, deizan daiteke, toki askotan rintziak entzun ditugu, toki askotaini mm. jendea txalaparta Toki askotan jendeak ere opariak eman dizkigu gamen karabanan e, e, gauden hoi eta, eta horrela usten diogu korrikak korrika azkenean jendeak egiten du, ezkaltzaldeak egiten dute eta haiek ere ba, ba gure ematen digute azkin dar ba, ba maika munez horrela biltzeko herritmonetan Bai, oza, sea, gorputan ekiatuta baina zea harima energiaz beteta ez korrikari esker eta inguruan ez sortzen den energia eta vibrazio horiei esker bai, bai, bai, horrela da, bai, e, azkiren, bai prioritatezunearekin amurrien hasi baino lehenago, baia bueno, garbi gunean baino hasita, eh, ba dena, dena ongi joango zela eta eta eta kosatzekoango ginela eta aspaldiko egunetatik dituen du edzugu lana, nahi ekako prentza taldean daudenok, e, irratia ezberdinetako lagunak, eta amitatanik berriakoak, argiakoak, ez dugunai korrika ama, korrika amaitea, sentzukarri siten ari da. Sentatu <tuskara> gaitago gaiago lortuko lur, genuke bestea. Eta bueno, aipatu bezu ikusi dituzula, gauza pilla bat, Esa, aquí, te escriba, llego su, a ver, ser, de ahí tu izunguele barreta, bueno, o sea, anécdotako, o, sea, o sea, Bueno, claro, porque gura el día de netarik izan de zute. Eh, elurra, Eguzquilla, vale, e, e eh, e, e, Aizea, Cascabarra, eh, ¿eh? De netarik izan de netarik, bai, bai, bai. E gura el día que beren du, eh, que e ciudad, uh -huh. Urrión, e de Bogotá Vigarren edición, ¿eh? Azurrion, egun doko, euritea de ekorrikari, biara munean, Cascabarra, elurra, es algo el toko en duen. Uh -huh. Y aboridad, eh, da e, arabatik e, Nafarrora egiten zuen gau da ba, munduari bira mandioten irudi hoiek egin on pa e, ba, furgonetak bultzatu bultzatu behar korrikalariak e, antolakuntakoak e, denak e, bi, bi furgonetei bultzaka yeah. eta betan furgoneta eraik zuten eta tengabe azpimarratu e, digute biako lagunek e, lagundu zuten guztia ba korrika ez gelditzeko eh? Uh -huh. eta bitxikeriaake ba, ba, ba Metaporaz bekussi ditugu ez, eh? Hori ere bada, egin non bizzi izandakoa ere bada bada metafora bat euskara dena ez, eh? nola, nola bagaren herri bat, eh, bultza egin behar diona, eta bultza egin behar diona, ba, mm. betik eh, askoen artean, ba, guri izkuntza, ba, aurrera ez? Eta, eta hori bezalako metafora beste asko ikusi ditugu, ez? Ikusi ditugu ere aurra asko, leguko edamaten, beraien hemen eskutik ez? Eta hori da, mm. irudit, hori da irudia, ba, transmisioaren irudia, ez? Ez herrian, ba, izkuntz, transmisioa, eh, mundu guztiko izkuntzen, ei, eh, transmisioa da, Ba, Amatik, horregatik ere Euskaraz ama hizkuntza ere dituzadio, hori da transmisioena, edo jende nagusia ere, jende oso oso nagusia ere ikusi du korrik egiten, merezi merezidut eumenaldi eumdi bat, eta herri askotan e, ikusi dut gunean, bat bueno, ba, txalo egin diegu, animoak eman dizkidegu, esatzi menetan ba, oso oso maitagarria eta unki garria da ba, jende nagusia, e, lekukoa eramaten e, ikustea, ba, e, oso jende abintxua, e, laro gehiurt ez gorakoak eta bar, Bien, ¿eh? Esta, pues, bueno, pichikería pilla, bat. o sea, peincha, o sea, 2.000 kilómetros bingo dito eh, Corricak, kilómetros bajo itsean, pa, es pichikería pilla, bat, eh. uh -huh. Uretako, uh -huh. oso barregarria izan zen, Eta de modu batean, oso, oso ulergarria izan zen, Adibidez Bilbon gertatu zen, Iri, Iria hundieta la azarzen akoan, Maz pulmonetero en tensioa, eta asko asko igot, egotzen da, asko asko konzentratzen dira Bilbon adibidez kilometro pila bat izan ziren ba, oker ez banako lau ordu ibili ginen e, Bilbon beraz pentsatzen zenbat kilometro egin getiren uh -huh. eta, eta ez da erreza izaten gudeatzea adibidez, bat Bilbon Deuztuti barrena, ya, nagoeneko jenletza abat, baina jenletza ni ikusi orla nadibidez bizboko Deuztu de oso azerkazten duen, agirelendakariaren, entor bidea horrela, hain beteta jennez Eta hor, claro, mm. hor tenkira da, eta bizkate, barregarria izan zen eh, Deuztu unbertan, oreingo, gobernu, ototikoko, cultura, salguruak, eh, lehuko hartu zuen Eta magak izute, tecnoquen magak izute, buenetetan, eh, joatendirela, esa tariak, animatzea joatendira, ba hoyu, aguataztego, eta guzti hori Orkezpenagiteko, ehan orkera maten duen lekukoa mm. Eta eite beko gide bezala orkestu zuen Hori zen, ja, pizkata anegidotikoa Pizkatozik jarraituz, begagian pizkatobea izan zen Bilboko udaletxearen aurrean, Bilboko balkateak lekuko hartzerakoan pano imatzaia botat zuen Eme en daude Vizcaiaco pensionista co de kin Eta oso mointu barregarri izan zen Eta bueno, oso mointu Eta esan mesala ere Ba, errazulertzeko a ese gusto, si joan irakurten zuen Urrengo lekucoa nortuko zuen Mmm, vai Eze, que tu le esten nena Vai, vai Vizcaiaco pencha Eta, antolakuntza maila eta lago konzentrazioa maila izan behar den une bakoetxean jakiteko, zein eusotan zauden, zein kilometrotan zauden, zein den bideagin behar dena zein den lekuko eramaten duena eur duan, ba, horretabigarren ba, honek ere, ba, bitxikeri, bitxikeri bezala ere, hori eman digu, eh? Wow. Eta beste, beste askoz gehiago, da, haini ustut, hori indik ez daukata ez ditu gara hmm. li zerituak eta bizten garen guztia gainera, korriko indik ez da amaitu gaur egun handia egun handibak izango izango degu hemen Lapurdiko hiriburuan eta bihar e, Donostia Donostian amaituko da eta hasierana e aipatuko desu eguraldiana ba udaldio sonarekin gaina amaituko da eta espero dugu masibo izatea eta bertan ere ikusiko ditugu ba anekdota eta eta kontu ederpila bat hala hala dute, eta espero dugu ala izatea e, gu hemen beintzat e, gaueko ordu txikitan izango gara ordun Bihar amo skaloa <ríe> dano tirar aukera izango legun edo ez edo bai ikusi gorego. Bueno, Baigamona eh, eh... <risa> <ziur> ororetakoa <risa> eh, gaur gaur goanean ororetakoa larunbatean ikusiko irutan ziur masikoa ta ezinez derrago izango dela. Gau ba, ez eh, se eh, eh, zerkatzea eh, ere bertati bertara ba izango zutela ba, aukera, holako ba, bitxikeria anedota eta kontu Azkotan eh, oso, oso barnera erraietan arte izkizun, eh, gertakizunak egiteko ziur Eten azken fiñan, korrika, berdin dio nune egiten duzun korrika, ez? Eh? Usted du korrika egiten duen pertsonaak egiteko ez dagoen tokia, mehainzako oso oso berezia dela, ya, maia, maia, maia pertsonaak azku egiten duena, ez? Eh? Horikusi dugu, etengabe, jende irri fartsu, etengabe, jendea unkituta eta, zegoi azkere, horretan ba, oso, oso oso barrutik eh, biziko biziko dezute korrika hau, eta ziur zora garrida izango nela Ziur baiet, ziur Ba, bueno, milla milla milla esker, güle, ba zure testimonio honengatikan eta, bueno, ba azaltzeagatik, ba bizitakoa ikusitakoa. Espero dugu ba, primeran joatea gaurkoa iparraldean, bihar Donostin hobeto eta chipi chapa, chipi para milla milla esker. Mi, milla eskerzu dei eta osondotegi utzi izan. Berdin. Ahor. Itzekin. Itzekin. A... Aquí initzaki, inchipichapa. Corre calla, casteman. Cómo me mola. Bueno, a bestia eh, da, ez este gutzegina bestietaz. Hurrulo, hurrulo, hurrulo paliño. Va carrida aquí nada, egongela en txuten. Eh, entzuten, eh o sea, ba, direk, eh, eta a bestia za circorrikakoa. Mm -hmm. Ez da kit. Niri da gehien gustatzen zaidana, pertsonalki, eh, zirkorrikarena. Eh, ah, pentsatzeno besteak. Zein besteak. Zein? Hau. Ah, bale, bale. Ez niri eh, zirkorrikarena biasanez, e egon, e onaiz pixka memoria egiten hola, eta ustedet da gehien. Memoria, ah, memoria, memoria... Bueno, e laburre, epelaburreko memoria hori. Eta nik ustez, hau, hau, hau. Asiera hau da, en plan, buah, etxetik atera, venga, salto, ka, eta venga, banoa mundua jatera. Me komo el mundo, venga, ala, aurrera, eh, guztiak ere ekin aldet. Sí, Zas, pues, nire kutsunea, esango nuke? Ba ezakinik bat baino gehiago ditut guztoko, baino esango nuke ezakit zergatik bereziki... Eh, gustatzen zaidana dala amaika garrena. Eee... Eh, Esan amaika un... garrena. Ah, no. Bai, amaika korrikako kanta. Justu erdia, 22 biren erdia bai, oh. Maika. Bai. No, maika. No, no no se moja. Vate <tose> batata Maika. No sabe ni Óscaras. Bueno, baño, ez? eh baño za José Ripiado, ¿eh? Ori. José Ripiado. José a ver, a ver, a ver. goratzen orain ni baina. Hori eh? da Afrika <tose> Bai, hori <tose> Bai, bueno, ori asateko, <tose> eh, orain dela urte asko e, ko, koza, e, kanta da mm -hmm. eta erriazan oso oso gaurakoa bai aurrekoan elkarri zeta bat nuen afrikaria egina eta aipatu zioten aurlako claro, herrimnoak bere garaian ez zan osoikoa entzutea euskodea bueno, oso ba, herriak beste herrimnogo gorra guak entzuteiko itura geneukan eta aurregun ballets holako reino drumbanbas edo, ba, bueno, edo, edo bueno edo ba, regeto edo olako beste tendentzia berriak eh esaterakoan ba, sartu daitekela, olako ez musika mota bat, vera aitortu zun ba bai ez ba, ba, ba piskat ez da genola san ba, e, aurrekari bezala ba, bueno, ba bixi, eh, no esaten da eh, bisionario ai santala pian piskat ez yeah, yeah. or Ez, ez dakit, eh? Hau da, esaten dezuna amaika garena? Eh, ez, eske, Afrikarena da, ondoren nik uste dut, amaiko, orrika amaika... Ah, Amar garrena, igual, eh? <laughs> Zuetani, Euskara, eh. bat eta bat amaika, bai? E, Joserri Piaren azan amaika, ez? Ba, Zuetani, niku, Euskara, esango duk, eh? Nik uste e? dut gaietze, du amaika garrena, makinista, bai, eh? Ah, jartzen du amaika pues, ma... a garrena? Pues aberamadoi garrena, agian zen zenbakiak. Ah, pos ordua. Bat eta bi, bat eta bi... Pues es, dakit. Igual ni naztutan nago, eh, baliteke, porque, dakit, gainera nik ere... Uy, amabikoa... Lotan lo, lo geratzen nahi zaibu bakinista. Ta... Oida amabikoa? Hau ah. da, Michael. Eh, Michael lagua konstriktor. Ezo da, mairukua, eh. Mairu. Zure rapaziño, zuretzango zein da, zurekutio nena? Zerak, izan bakiak, batzut daude... Ose, ahonak, baina... Ni bakina da, hau naboa qua Euskal Herria yeah, torritziñenean gogoratzen du zeina bestia izan zanes osea guatzen ez justo torritziñten egunea eta urte gaurrera beh... äh, no. er, eh, ah. ja bai bueno nire esan behar dut ere hasieran bueno nire Ja, no, ni ero, talunari, anaite Dani lehenengo korrika korrisak, bueno, no, o sea, bai, bai, ez aukete, o sea, ni, a ver, korrika, sí, pero vamos, merecían. Ori zero. Está <tose> no debo atzu que mañana gringes de aquí, 11 o sea, mm -hmm. Bueno, hasta pagué, pues, algo está algo, bueno, a urtengoa, benetan la dieta eta dago da korrikako abestia rapido eh Osea, gero gal, boz, boz a fuerza de escucharla 50000 veces boz, eh? ba, ba, bueno, sartzen da ba, ba. Mikel Giazanez aurten ba, ola, de, de, de abesti bat abestia de eta Javier te con con la digo maturia vernor Erabakingo du berak. Han beste eh, pote hori aiko guke eh, era bakitzen eh? Ardurat Beste eso. iristen da, eh, eh, ves, da, eh? Aurtengoa, eh, gutxi arte ez nola asko entzun, Beste garaietan bezala. Eta, bueno, haitortu barret gustatu zaitala, azkenean, eh, azkenean, eh? azkenean, azkenean oituratu naiz, baina ez detelako entzuna... Gauza bada gustatu eta beste gazo bat oitu zehara. Oituratu, oitxera. No, azkuntua da, ba, oituratu naizela dola gutxi, eta agian, ba, matraka gutxi jasoetze dako, ba, gustatzen zaitala. Batzutan, matraka, matraka, behakigu, ez, ba. Habeizkaz. <laughs> Bukatzen da, ba, bueno, ba, <laughs> ba besti, ba, bihurtu daitekela gorro Eta, eh, a ber, bihotzez, bihotzez. Baina... Beitu, beitu, beitu, beitu, au, au, au, au, A ber, abai kagarrena, au da, au igo Aupolita da, hiko pizkatu angin izta, hiko, hiko. Eta, piztako Dira, amaikak bateko Amaikak bat egiten dute Urru nagoz bateko Bokeres, baina go, izan zen, eta... Eta, ezt, Joxerri Bai, eta gero maialen Lujan biore, nigu nire traizan nahiteke ezakit, ez nahi zos ondo gogoratzen. Ba, ba, ba, ba mitiko bat, eta... Sí, Baitu, yeah. e, gogon hartu zutenan Egia zanez, ba... Gokon berkatua, eh, gogaita ma, maikagarrena izan da duela gogaita bi urte, ez? E, gehi bat. Gai bat. da. Verdad. Hostia urte urte. Justo ni euskalterianengo en garaial, bai? Eske gohatzen da ta euskaltegiko garaiakin lotzen da, bai? Jose Ripeado, bai, bai, bai. 23 urte ya. euskaltegian edo matrikulatu nintzen euskaraz, bai. eh, zuzenean, eh, euskaraz nintzen eh fakultatean orraikasi nuen, egia da euskaltegian urte bete Manuela eta gero Matriculatu nintzen eh, masteritan eta Alo bruto. Bye bye. Bai, bai. santua. Bezala, garai horretan ere goratzen dut ere gaslaterazko aukera zegola gaur egun aurrez ez dago gaztelerazko aukerarik bakarrik euskeraz e, ikasi daiteke hemen eta ondoi oso ondo iruditzen zait. E, eta hori baina garai hortanik horrela ikasi nuen eta orduan korrika hori nikuzte hortik ani baita ere izan zela edo ni bueno, o igual ya hasianenguen ere bai eta bukatu ere igual unibertsitatea realmente un bai, sari gabeko bai. salto irukoitza euskara euskarara mm, bai hola eske kastelar sautudia venga euskara cena bai, bai. bai, bai. bueno, eta Muchera. Maite pues, gure... no, no. yeah. da gustora. Ba musika ta musika. musika, pues, sorio gure. Ja, bigarren vuelta Torrecollaretara. Bueno, total zuetzare la busti, eh? Zuko zezu zenkanta du zu gustu koen. Es, que que, eh? es que ah. ah. bolan, feia... memoria duela oh, yeah. <risa> <risa> <risa> Pues aurtengoa Es <risa> argi duguna, berdi <risa> geratu zaigu. Ordengoa zaizula asko gustatu. <risa> vale. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, ba, Aproveitxatuko dugu esateko, horrengo eh, korrikako kanta bueno, letra eh, idazi duela sustraiko lina bertxolaria, eta gero berez komposatu edo, edo bueno, susten dari artistikoa edo, nere aurgizu e, izan da, eta, eta gero Anne García eta Anarik ere, eh, bueno, jarri biote haotxa. Eta, bueno, pues, hau takit, meri, pan eri bai, agustatu zaiz. Ba, egin, guztuak bak ba, ba, izu bai. Koitzai, usteatzen zaigu gauza bat, beste daik ez Baina nik oza, izan da lehenengo impresioa ez? Oza, Entzun non ean lehenengo aldia No da no, no pote zer bai. Korrikako beste ahau Politxala igual beste gauzetara Baina ez da egit, Lotzen dugu, ez du, nik lotzen den Korrikak momentuan, ez? Da, beste arrit, musikarritmoarekin Adibidez. Bai, egia, haber, neri a ber, beste batzu estu, behiago guztatzen zaizkite Mikelagoaren abestia politxa da, baina igual korrika baterako Ez dakit, ez, baina gero motel baina. Hortik aterata korrika, oza, sea, hortik eh, gaito hortatik aterata abestia Epo esatzen esan jodos kristona, ez, eta es que, abestia uh, hoi igual ere, bai, baina Korrikarako esatime dezu, oi, aukeratu, oza, sea, abest, eh, korrikarako abesti bat Hori ez nuke aukeratu Miken laboak e, egin zuen urte hortan, abisztia egin zuen urte hortan, korrikak egun bat beranduago eritxizan erbun gara. <risa> <risa> Barkatu ezan nola izan, baina bueno, pixka tumore, pixka jartzearen, aletxe? Eh? <risa> bueno, Polita zan ere bai horrean... <risa> no <me estagaria> <risa> <risa> Kilo-metroka... <risa> bueno... <risa> Ba hori... Esan beharun ere betagarri dena ustez Zalala, ongi etorri Barai Nanananan Bueno hori ere zan marchosua, ez? Bueno, bintza marchosua, zen Bueno, pues oixe, ma kanta gure porraker egin ditugu, kantena Aipatu zute biartzer dagoen donosintari, zerbait? Ba ez, dugu zera ipatu Hama bitarritan Hama bitarritan bukatzen da? Ba, mai, ber mailera hori, eh, bulevardrean, hononda. E, Boulevardrean. Bueno, Ajá. sartzen da Donostia, claro, eleno aipatu dugu, eh, hemen ja, bueno, lezo pa, lezo pasaia berriro horeretan eta hortikan sartzen da Astegarraren, Astegarra batik Hernanira eta Hernanetik beste da Añorga, sartzen dela Añorgatik eta Pero Donosti no quieres vanago Bosurdin guru eingo duela o quieres bajao, eh? edo bello, bosei ordu, agian hauzoz, hauzo bai, porto sartzen da goizeko sortzi laurdu behatzi ginkurun, operezoanago horrean ez daukat horretegia baina oie, Baude gune pila bat donostin ez, ba. e, e, e, sortzi gune etxepare gunea e, bulebarrean, alderdi ederen beste gune bat kaian euskolabel gunea zuloagan naiz gunea konstituzio plazan plaza berria gunea ditu diotena, trini, betiko trinitadea, eta Gipuzkoa plazan zazpi garrera eta sortzi garrera plazan dena alde zarrean. ama, bueno, bueno, bueno. leku txikiagia nahi beste jende txarako, ez, eh, iruditzen zen. Ja, bueno, bueno, pues... bueno, horche bueno. biharko ebitaragoa Donostin. Bai, bueno, Donostin denetarik egon. Bueno, a, gitaragoa ez, gunea, ebitaragoa ez dakit, ebitaragoa buf, gauza asko egongo dian, dikebendikan ez dazkate kontzartu bai Entol Sarbiento Mugan, Kilimak Olat Salvador, Triki Dance, Lamillak, Alarma Morea, eta gero kale animazioa, horrentzako taierrak iratxo ikuskizuna Pilizporoz eta Marimotoz justo ongenduak direenak noski, Artisaoak, Taloa Joaldunak, Erri batuka da Feminista, Erakusketak Erri Baskariak, Triki Asuri beltza, bertxolarila, kerromerila, eletrotxarangagazte, sortzaia, kautzokan ikasunan emaraldia, taianekatu ja nahi zarran abezalak horrika egitein, ainbeste gauza dode bihar, donostien eta guraldi, kristone guraldiarekin. Sekulako eh, giroa egongo dago donostien bihar, beraz, seguro, eh, seguro. Fijo, bae. Bae, animatu zaitezte, ze, bueno... Buk ere ba, beste plan batzu dauk Buk ere beste plan <laughs> <gül> so animatu, peste... Animatuak <gül> Animatua ere bai Eta bueno, igual auskalo Igual gero uh, arratxan dan unutzen gara Aink animatuak <gül> Aink animatuak garen ez babitu egiten dugu irratsaio bat Goizte kordubitan asita Baita <gül> lauterritan bukatu beharren Bosta piko dia <gül> Ba bize ba, ba, ba. Ba. ba ez dakit Ba, hemenikan eskerrak eman ere gure makiniztari teknikan ibili delakoa. Gaurkoan ere gauza berriak ere denontzako probatu ditugulak ere bai teknologia. Bueno, el konektatzeko beste modu batzuk eta eta bueno, ez da erresa izaten orduan eskerrik asko eta zuei ere eskerrik asko, eta, bueno, pues eh, urrenko korrikan ea derriotu bat. Eta gol, gol, eta gol, ea, ostras, bai, baina ba, ba, esan nahi duetan bat ian. Hemen dikana ipatu, ya uste horreatu daitekela, gaztaiko jaietan ba, bat, eman aldi berezi bat, emango degula gula zuzenian, beste experimento beste probatxo bat, eh, Da, da, ez, ba, ba, probatzeko irratia eta kalea hori eh? Or, ustartzeko nik uste primeran atarako da primeran atarako da, hor gaztaiokoak egon hor zuek egin godu zute hor duan vale, perfecto gaurko kriston jaia, gaztaioko jaia sekulakoak izango biare bai kriston jaia dagoen tokian ara zintzirik eta eh? seguro leuzatoko da programa bota dute hauek bi hor eta nik ustez Igual gau guztia izan beritakela Ui, oi, oi, oi Gaurkoa ez? Gaztañokoa, gaztañokoa. Ah! <gurra> <gurra> <gurra> <gurra> Bueno, fijatu zaiz eh, ez Gaur, ezin izan Diela etorri, gure Bye. Zintzi payaso hauek orain justo geratua daude Arkaitza oh, Tabernan, bajuteko Beraien kilometroa Beraien lekuko hartzera Kaputxinotako tuneletera Tuneletara Ez dakik guden borarik emango digun Baina usteit gubemendikan... Ba, bueno, agurtzera guaz, zela. Ah, agurtzera guaz. Horri da. Horri da. Eh? Pauzoz, paauzoz. da. Plazerra hondia izan da. Ba, zuekin, e, berri du, bueno, mikroetatik e, berri du zurekin, zuekin e, egon Eta, bueno, pues beste bat arte, beste batarte eta gozatu. Ta mila, mila, esker horri inguruan kaina bota ondoren, agertu dien arrano oiei ahal izan ez dezutenei eta ahal izan dezutenei. Mila-mila esker bilotzez, ba, erreztagatik eh, olako gau, eh, gau baten eh, emanaldia. Goizu da. Eskerrik asko moizu handi bat Gora korrika. Gora korrika. korrika. Gipitxapa. Uskara karizango gara raduxoz Baxo, baxo, mai tatu